وشرر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الحمد لله memanjatkan dan pujian kita kepada Allah Azza wa yang telah membolehkan kita pada hari ini untuk membincangkan pelbagai perbincangan berkenaan dengan iman orang asing. Iman orang asing. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita datang ke tempat ini untuk menimba ilmu tentang agama kita yang merupakan fardu ain dan juga boleh menjadi fardu kifayah. Apa yang akan saya bincangkan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 So, dalam masa satu jam setengah insya-Allah tolak 15 minit ni kita akan bincangkan uh, tiga sesi ini ataupun tiga bahagian ni, insya-Allah azza wajal terus kita bagi kepada set yang pertama iaitu pendahuluan okey pendahuluan Antara yang akan kita bincangkan ialah berkenaan dengan kesyumulan Islam Sebagai pendahuluan di sini Islam merangkumi akidah dan juga syariah Islam merangkumi akidah dan juga syariah Dan perkara ini boleh kita lihat dalam konsep pohon Islam Yang ada di depan tuan-tuan dan puan-puan sekalian Apabila kita membincangkan, membicarakan tentang Islam Islam itu ada keyakinan dan Islam ada praktikal Islam ada keyakinan dan ada praktikal kita tak sebut teori Kita kata keyakinan Keyakinan itu ialah akidah Dan teksikal itu ialah syariah Kalau kita boleh perhatikan di sini Daripada bawah mana uh, Slide dan seterusnya uh, Kalau kita boleh perhatikan di sini Daripada bawah kita akan dapati uh, Bahagian akar Menunjukkan uh, Apa dia Rukun-rukun iman Yang enam Beriman kepada Allah Beriman kepada kitab malaikat, rasul, kiamat dan juga qada dan qadar. Rukun iman yang keenam ini merupakan akidah. Fungsi ataupun dasar asas akidah orang asing. Aqidah al-ghuraba. Dan akidah yang merupakan asas ini akan bergerak ke atas yang membuahkan ataupun mengeluarkan keimanan dalam bentuk syariah. Dan syariah ini ialah apa yang kita faham sebagai al-Islam. Dalam hadis Jibril alaihi salam, apabila Jibril alaihi salam bertanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan agama, bermula dengan Islam, iman dan juga ihsan, disusuli dengan bila hari kiamat dan tanda-tanda hari kiamat. Jadi yang di atas itu ialah syariah, dimulakan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebagai pembeza di antara uh, Islam dan kafir Selepas itu mestilah disusuli dengan solat, puasa, zakat, haji Dan pelbagai amalan-amalan yang lain okay? Itu adalah pembahagian yang pertama Dari sudut akidah, kepercayaan dan syariah Iaitu praktikal dan uh, amalannya Kalau kita perhatikan di sebelah kiri pula Kita akan dapati adanya apa yang disebutkan sebagai iman Dan dalam mendefinisikan iman Kita dapati orang-orang asing itu ulama-ulama kita khususnya mereka telah mengatakan bahawa iman itu adalah kepercayaan dalam hati yang apa ni yang yang merangkap merangkap akidah tadi kemudian ikrar dengan lidah ke okay, ikrar dengan lidah yang merupakan pembeza antara orang yang mempunyai iman yang benar dengan orang yang tidak mempunyai iman yang mantap dan seterusnya adalah amalan dengan anggota badan al iman iqrarum bil Al iman tasdiqun bil qalbi kepercayaan dengan hati iqrarun bil lisan melafazkan dengan lisan ikrar dengan lisan dan al amalu bil arkan beramal dengan amalan anggota badan seterusnya kita akan perhatikan di sini sedikit sebanyak perbezaan di antara akidah dan syariah secara ringkas sahaja slide seterusnya Aqidah adalah perkara yang asal ataupun usul berbeza dengan syariah yang merupakan cabang ataupun furu'. Okay? Dan bila kita sebut asal ataupun dasar ataupun uh, uh, usul Dan kita sebutkan juga furu', tidak bermaksud kita memandang rendah kepada furu'. Okay? Tetapi itulah yang diberikan huraiannya daripada ulama kita oleh ulama kita bahawa aqidah ada dua, satu yang berkaitan dengan keyakinan. Yang merupakan dasar yang utama dan seterusnya adalah cabar okay. Yang merupakan bahagian yang kedua Akidah adalah kepercayaan dalam hati Manakala syariah adalah amalan pada anggota badan Yang kita sebutkan sebagai bahasa lainnya ibadah Dan dari sudut manakah yang terlebih dahulu datang Kita mengatakan, kita dapat orang asing mengatakan iman sebelum amalan Dan amalan datang selepas iman Okey, seterusnya lagi Depan ni saya akan bacakan sikit Saya akan bacakan saja kerana mudah insyaAllah Sebagai pendahuluan sahaja Akidah adalah berkenaan dengan perkara ghaib. sama uh, Berbeza dengan syariah yang berkaitan dengan alam syahadah Alam yang nyata Akidah berkenaan dengan tauhid, Lawannya ialah syirik dan kufur Manakala syariah adalah berkenaan dengan uh, Mengenai dosa dan pahala dalam ibadah Kalau silap pun hanyalah sampai ke tahap dosa besar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 Bisa sahaja, boleh sahaja menerima ijtihad para ulama' Seterusnya lagi Dalam akidah hanya satu mazhab Ataupun aliran yang betul Iaitu aliran ahli sunnah wal jama'ah Ataupun orang asing Yang lainnya adalah finnar dalam neraka dalam neraka kita kena saya kena nyatakan di sini bahawa dalam neraka tidak semestinya kekal dalam neraka. Dalam neraka ialah mereka ditakuti masuk dalam neraka, sama ada masuk boleh keluar atau masuk kekal dalam neraka. Okey, berbeza dengan syariah boleh banyak masalah, khususnya dalam masalah khilafiah tak ada masalah. Okay. Siapa yang nak kuno, tak nak kuno itu semua adalah bagian syariah dan tidak sepatutnya menimbulkan pergaduhan lagi. Akidah penyelisihan dalam akidah menjadi sebab utama perpecahan ummah. Kalau berbeza akidah kita tidak boleh bersatu. Sebagai contoh, uh, ringkas kat sini, kalau kita berbeza akidahnya dengan akidah kita dengan Syiah, kita tak boleh bersatu dengan mereka. Kalau mereka solat, kita tak boleh solat dengan mereka. Kerana solat mereka pun tak sah. Okay? Syiah Isna Ashariyah ataupun Ja'fariyah ataupun Syiah Imam uh, Imamiyah. Berbeza dengan syariah, perbezaan pendapat antara ulama dalam mas masail khilafiyah berlaku tetapi tidak dimenarkan menjadi punca perpecahan ummah. Memang berlaku dan sepatutnya perkara itu tidak boleh menghasilkan perpecahan. Kalau menghasilkan perpecahan, maksudnya kita tak faham. Maksudnya orang Islam tidak faham bahawa itu adalah masail khilafiyah yang tak boleh berpecah. Aqidah yang sahihah adalah syarat sah iman Manakala ibadah yang menepati sunnah Ataupun syariah yang menepati sunnah Adalah syarat sempurna iman Lagi aqidah sahihah menjamin kekal dalam syurga Manakala syariah yang menepati sunnah Meningkatkan peluang melepasi neraka okay, Jadi kalau orang tu katakanlah Dia ikut semayang Dia ikut bagi zakat Dia ikut buat haji Dan sebagainya dia ikut okay, Sini pun dia datang juga Meramaikan Mungkin lah ya. Tetapi dalam bahasa akidah dia melakukan syirik, dia melakukan kufur. Jawapannya ialah, walaupun zahirnya begitu, tetapi artinya tidak. Ertinya dia adalah Muslim, tidak. Dia adalah munafik. munafir. Okay? Dan terakhir sekali di sini, dakwah Rasul SAW dimulakan dengan Tasfiatul akidah, pembersihan, pemurnian akidah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 Mekah. Tetapi kalau kita perhatikan cara umumnya Rasulullah SAW menekankan akidah di Mekah Dan selepas itu menekankan syariah di Madinah So ini adalah hanya pendahuluan sahaja Untuk tuan-tuan bezakan di antara akidah dan syariah Perbincangan kita ialah berkenaan dengan akidah Alias iman okay. Kita punya minyak Seminar iman orang asing tu itu, itu uh, tajuk seminar kita. Jadi iman itu adalah berkaitan dengan akidah kepercayaan. Okay, Jadi sebelum kita meneruskan lagi saya rasa tuan-tuan dan puan dah faham cuma sebagai peringatan saja untuk saya dan tuan-tuan dan puan sekalian bahawa uh, bila disebutkan iman berkait rapat dengan akidah iaitu kepercayaan. Dan dalam masalah kepercayaan kita mesti yakin dengan sebenar-benar keyakinan. Kita tidak boleh ragu-ragu. Rasa-rasa Allah tu wujud contohnya kan. Okay, tak boleh Tidak boleh begitu Mesti yakin Allah tu wujud Apa lagi Kita akan bincangkan sebentar lagi Pencerahan yang kedua Set yang kedua eh. Pencerahan maksudnya bayan Ataupun penerangan Kita nak cerahkan lagi okay. Dewan ni tak cukup cerah Kepentingan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kenapakah mesti dibincangkan Allah di sisi orang asing Kita nak tahu tahap kepentingannya macam mana Ada beberapa perkara yang boleh kita nyatakan di sini Pertama, beriman kepada Allah Ataupun kepercayaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Di sisi orang asing adalah satu benda yang paling penting sekali Terpenting dan ianya merangkumi tauhid Dan tauhid ini adalah merupakan asas iman dan agama Islam secara keseluruhan dan secara mutlak. Tauhid ini juga merupakan syarat iman dan ibadah sah diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Agama setiap Rasul adalah agama Tauhid sebagai besa. Al Quran menekankan rukun ini, kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Al Quran menyebut nama-nama Allah sebanyak 10,062 kali hampir 20 kali pada setiap muka surah.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 wahdaniyah okay. Allah Subhanahu wa taala tauhid rububiyah tauhid asma wa sifat dan tauhid uluhiyah saya rasa benda ni dah agak sinonim dengan tuan-tuan uh, dan puan-puan sekalian kalau agak sinonim tak apa kita anggap sebagai satu tazkirah ataupun peringatan wa zakkir fa inna al-zikraata tanfa'ul dan mana-mana yang ada tambahan tu situ bolehlah kita nak catatkan pertama sekali berkenaan dengan kewujudan Allah Subhanahu wa taala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 Ataupun kalau lebih helok lagi Fitrah ciptaan ilahi okay. Kataan semua jadi itu mungkin kena ubah sikit Semua jadi seolah-olah dia timbul sendiri kan okay. Tetapi fitrah ilahi agaknya Ataupun fitrah ciptaan ilahi Nature Dan yang kedua ialah dadir Al-Quran yang menyuruh manusia Menggunakan akal dan memikirkan kebesaran Ciptaan alam sekelilingnya Untuk apa semua ni? Untuk mengetahui Allah tu wujud Bahkan untuk nak menekankan lagi kepercayaan tersebut Okay, kita perhatikan dalil fitrah alam, dalil fitrah ciptaan ilahi ini wa idh min bani adama min zuhurihim dzurriyatuhum wa ashadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna ingatlah ketika tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak adam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 Katakanlah ada orang sini kan. Kenapa dia tercari-cari? Inilah dia. Okey, tertanam dalam jiwa dia satu kepercayaan, satu benda yang Allah Subhanahuwataala letakkan, semaikan dalam hati dia dan hati sekalian manusia bahawa adanya Rabb, adanya Tuhan, Tuhan tu ada. Fitrah semula jadi inilah yang dimasukkan dengan Fitrah ladzi apa Quran dah ta'aliha. Tak keluar ya tu. Tak apalah tengok dia punya dia punya apa? Ah jemaah <tuh> Fitrah Allah yang Itulah fitrah Allah yang telah diciptakan manusia Menurut fitrah itu Dan Nabi dalam hadis ini ada juga masyur Siapa yang lahir, lahirnya dalam Islam okay? Ataupun dalam Atas fitrah, fitrah itu ialah Islam Dan ibu bapanya lah Yang akan menjadikannya Yahudi Nasrani dan juga Majusi sebab itu saya sebutkan tadi Kalau kita jumpa orang yang lahirnya Islam Kemudian di Yahudi dan di Kristiankan Ataupun dimajusikan oleh Ibu bapa penjaganya Kemudian dia mencari dan menjumpa semula Islam Jadi so, kita jangan sekali-kali terperangkap Dengan kata-kata orang Okey lah awak ni lahir Islam Saya lahir tidak Islam Kita kata tak salah tu Yang betulnya ialah semua kita lahir dalam Islam okay, Cuma ibu bapa anda yang Memesongkan anda daripada Islam Kepada agama lain. Apakah akibat menyalahi fitrah Akibatnya ialah akan wujudnya Satu konflik dalaman Sakit jiwa okay? Sakit jiwa bagi orang yang menyalahi fitrah mereka Dia Kalau contohnya kan Dia uh, difiterahkan Kita semua manusia Dan jin juga <tuh> Difiterahkan ke atas dasar Atas kepercayaan bahawa Allah tu wujud Tuhan tu wujud Tetapi bila dia mengatakan tidak ada Tuhan itu tidak ada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 Kedua di sini, pertama tadi dalil citra sudah jadi. Yang kedua ialah dalil al-Quran yang menyuruh manusia menggunakan akal dan memikirkan kebesaran ciptaan alam sekeliling. ini semua menunjukkan kewujudan Allah subhanahuwataala. Wafil ardi ayatul ilmoukinin wafian fushikum afala tubsirun. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang yakin dan dalam diri kamu sendiri, apakah kamu tidak memerhatikan? So agama kita adalah agama pemerhatian Agama observasi okay, Observation Kalau sesiapa yang agamanya Islam Tetapi dia tidak memerhatikan yeah, Apa sahaja situasi yang dia masuk Dia tidak memerhatikan Kalau kita minta dia cuba cerita sikit Seminar hari ni macam mana Kita tak boleh, kena tengok CD kan Maksudnya dia tidak mengikut Cara orang asing Afalah tub sirun Kena perhatikan Afalah takilun Al-Quran tidak banyak mengujahkan kewujudan Tuhan Pencipta Iaitu Allah SWT Bahkan tiada ayat Dalam Al-Quran yang menyebut secara langsung Allahumma wujud Contohnya kan? Tak ada okay? Kenapa? Kerana benda itu dah ada dalam diri-diri diri kita Tak perlu kita nak uh, Tak perlu nak dinyatakan kata tersebut Baik Keimanan kepada kewujudan Tuhan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 Orang kafir sendiri pun, orang musyri sendiri pun, sendiri pun mengenali dan menjerah bahawa Tuhan pencipta alam ini hanyalah satu Kita tanya siapa pun mereka akan sebut satu Tapi kalau kita tengok, betul ke? Kita dapati banyak pula kan Tuhan-Tuhan dia okay, Yang besar ada, yang kecil ada okay, Yang boleh terbang, yang tak boleh terbang Yang baik, yang tak baik, yang jahat, yang baik Okay, Apa pun, kalau kita tanya mereka yang mempunyai banyak Tuhan Ataupun yang mempunyai banyak patung-patung yang disembah Pasti ada salah satu daripada mereka itu okay, Daripada patung-patung itu Tuhan-Tuhan itu yang supreme ataupun yang paling hebat sekali okay, So itu adalah satu benda fitrah sebenarnya Banyak macam mana pun Tuhan mesti ada yang paling hebat seperti contohnya ialah uh, Nasrani walaupun mengatakan tiga Mesti salah satu lebih hebat Majusi yang menyembah cahaya ataupun api okay, Macam mana pun Api itu lebih kuat daripada kegelapan okay. Dan tanda kedua Menunjukkan wahda ni Allah, kita nak laju sikit kat sini Ialah dari sudut logiknya Kalau ada dua bos okay, Apa jadi pada syarikat? Bosak kan? Okay, syarikat saya tak ada syarikat tak, kan? okay, tak apalah Kalau ada dua Pemerintah dalam rumah Apa jadi pada rumah tu? Apa jadi? Rosak kan? Okay. Uh, suami mengatakan saya Dia lantar dia tak kata lah Dia memang dia yakin lah Dia bahawa dia adalah ketua Tiba-tiba datang okay, uh, Seorang isteri yang uh, menobatkan dirinya sebagai queen In control okay. Bukan queen saja Kalau queen saja tak ada masalah Memang kita perlukan king dan queen Tapi dia kata I am the queen in control. So maknanya king itu tidak ada control apa akan berlaku? Akan berlaku konflik yang besar. Lau kana fi hima alihatun illallahu lafasada fa subhanallahi rabbil 'ashya amma yasifun. Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, maka pastilah kedua-duanya itu iaitu langit dan bumi akan rosak binasa. Kenapa? Pastilah akan rosak Maha Suci Allah Tuhan yang memiliki arah daripada apa yang mereka sifatkan. Ayat yang seterusnya menunjukkan setiap satu daripada Tuhan-Tuhan yang ada itu akan mencipta. Dan bila ada ciptaan, mereka akan bermegah dengan ciptaan mereka. Bila bermegah akhirnya berperang, bila berperang itu akhirnya binasa. Dan ini disebab bila kita perhatikan tidak ada benda ni. artinya hanya ada satu Tuhan sahaja. Okay. So yang kita sebutkan tadi tu Kalaulah dalam rumah yang kecil begitu Apatah lagi dalam alam yang besar ini Keimanan kepada wahdaniah juga Belum cukup untuk mengasingkan Antara orang Islam dan orang kafir Perlu beriman Ya, Kita orang asing Mesti yakin Bahawa Tuhan itu satu Allah itu satu sahaja Tapi tak boleh berhenti di situ Jadi apa yang kena buat? Apa yang kita kena buat teruskan kepada Step yang ketiga Step yang ketiga ialah Sawhid al-Rububiyah Ertinya Rububiyah, Rububiyah diambil daripada perkataan Rab Dan Rab artinya ialah uh, Orang yang mentadbir Mencipta, memiliki, menguasai Jadi disebutkan Rabbulbaith Rabbatulbaith Rabbulbaith artinya Bukan Tuhan rumah tetapi Tuan rumah Rabbatulbaith artinya suri rumah Ana rabbul ibl aku adalah tuan kepada unta apa yang disebutkan oleh siapa oleh Abdul Abdul Muttalib apabila berdepan dengan abrahah abrahah kata shame on you malu kamu ni kan datang minta unta saya nak hancurkan kaabah kamu datang minta unta kamu jadi apa jawapan Abdul Muttalib lil baiti rabbun yahmihi Rumah itu, baik itu, iaitu Baitullah Kaabah Ada tuan yang akan memeliharanya Wa'ala Rabbul Ibil Aku ni hanyalah tuan kepada unta-unta Bagi semula unta itu kepada aku Bila disebutkan Ar-Rabb Ataupun Rabbul Alamin dalam Di sisi orang asing, ertinya ialah Allah Azza wa Jal yang mencipta okay, Tapi mungkin dalam bahasa, dalam uh, Mungkin juga Kalau dalam Agama lain, bila disebut Tuhan Mungkin mereka maksudkan yang lain Tapi di sisi perbincangan kita ialah iman di sisi orang asing Allah di sisi orang asing Jadi <coughs> Bila disebutkan Ar-Rab Al Rabbul Alamin, ertinya ialah Allah Azza wa Jal okay. Teruskan lagi, kita, kita kena laju sikit sebenarnya kat sini Tauhid Rububiah bererti keyakinan yang teguh Apakah yang dimaksudkan dengan Tauhid Rububiah? Keyakinan yang teguh bahawa Hanya Allah yang mencipta alam ini Okay. Berkuasa mutlak Mentadbir, menghidupkan dan mematikan Memberi rezeki, mendatangkan manfaat dan menghindarkan mutarat Memenuhi segala hajat makhluknya Justru Tauhid Ubu menuntut Makhluk mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya Nya kita besarkan iaitu perbuatan Allah okay. Dan menafikan sebarang sekutu bagi Allah dalam. Bagi baginya ni pun silap Sepatutnya besar juga ini silap bila kena tadi dalam mana-mana perbuatannya. Okey, kalau kita nak bezakan antara Rabb dengan Ilah, sama tak? Perkataan a uh, ya rabbana dengan ya ilahana, sama tak dari sudut pengertiannya? Sama ke tak sama? Tak sama. Jeniklah kita perbaiki ni kan gini. Saya boleh dah saya faham kan. Okey. Bukan apa taklah bagi tidur aja. Ya? Okey. Sekarang ni bila kita sebut Rabb dengan Ilah, sama tak? Tak sama kan? Apa bezanya? Bezanya kalau kita nak ringkas kan, Rab ialah Tuhan yang melakukan sesuatu kepada hambanya So, anak panah tu ke bawah Perbuatan Allah yang kena pada hambanya Mencipta, mem -ma -ma -ma -ma -ma -ma menghidupkan, mematikan dan sebagainya Dalam berarti kata, pentadbiran alam Kalau ilah, Tuhan juga macam kita Tapi dalam bahasa Arab bila sebut ilah ialah Tuhan yang hamba melakukan sesuatu kepadanya Hamba pergi minta tolong Hamba pergi Seorang hamba tu Pergi minta tolong Lagi dia, dia pergi buat apa lagi? Pergi Dia takut pada hamba Pada Tuhan tersebut Dia uh, Mengharapkan Tuhan tersebut Itu adalah Tuhan Dalam politik kata Ilah Okay So beza antara dua tu Kita kena tekankan di sini Kerana dalam bahasa Malaysia Tidak ada Perkataan yang Memberi maksud Rab Dan ilah Dalam satu perkataan Ada tak? Kita ada Tuhan Lagi kita ada apa? Ha? Ha? Tak ada kan sesuatuan sesuatu Tuhan, Tuhan Tuhan, jadi kita kena bejaskan dua perkara ini. Tak bejaskan dua perkara ini akan uh, menimbulkan kebencangan. Nanti insya Allah kita akan bincangkan perkara tu. Daniel Rububiah. Bila sebut tauhid Rububiah ni adakah satu bid'ah? Ah? Kalau bid'ah ah adakah hasanah? Ada okay. kualiti syiar dan sebagainya? Okay. Saya mengatakan ya tauhid Rububiah adalah satu bid'ah. Ah tetapi bidaah yang mahmudah. Jadi okay, bidaah yang dipuji. Bukannya bidaah yang mazmumah. Siapa pula cakap benda ni? Imamuna Al-Imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i rahimahullah mengatakan bidaah ada dua, bidaah yang mahmudah yang dipuji, yang menepati al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bidaah yang mazmumah, bidaah yang yang tercela bidah ah yang menyalahi al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab itulah kita dapati Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan nikmatil bid'ah ini adalah bidah ah yang baik dia cakap pada apa dia cakap tentang solat tarawih kan okey uh, menjadikan solat tarawih itu secara berjemaah dengan satu imam dia kata bidah ah yang baik tapi tak sepah la ungkapan hasanah tu disebut bidah ah yang baik nikmatil bid'ah hadhihi So boleh tak kita gunakan? Tak ada masalah kerana Solat terawih yang dilakukan oleh Omar Secara berjemaah Ataupun diarahkan oleh Omar Dilakukan secara berjemaah Tidak menyalahi sunnah Nabi SAW Jadi ianya adalah bidah yang baik okay? Tetapi kalau walaupun benda sedikit, Benda kecil Kalau menyalahi sunnah Nabi SAW Kita akan dapati para sahabat akan tegur Para sahabat tidak akan biarkan Contohnya kalau bersin kita kata Alhamdulillah kita tambah lagi lah kot kan, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah kan? Boleh? Alhamdulillah segala puji Bagi Allah dan Salawat dan salam ke atas Rasulullah Boleh kita boleh? Ibn Umar mengatakan Saya pun cakap Alhamdulillah Dan saya pun cakap Wassalatu wassalamu ala rasulillah Tetapi Maha kaza'an lamana rasulullah Bukan begini yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jadi rupu biar ni Memanglah perkataan rububiyah Ataupun Tauhid ar-rububiyah Tak jumpa kalau cari dalam Hadis Nabi Yang sahih pun tak jumpa Tauhid rububiyah eh? Tauhid ar-rububiyah Carilah Cari masa Ya, okay? Sampai bila-bila pun tak apa Open okay? Cari Kita takkan jumpa Orang asing ke? Orang tak asing ke? Kita takkan jumpa Perkataan tersebut Dalam uh, Hadis Sama ada sahih hasan, Baif Mautuk Kita takkan jumpa Betul yang itu tetapi adakah semua benda yang kita tak jumpa itu salah? Kita dah sebut tadi Iman Syafi'i bagaimana pemikirannya cukup tajam Kalau benda itu perkataan tu baru okay? Tetapi benda tu dah ada di zaman Nabi SAW Hurayannya sahaja lain Tak ada masalah okay? Maknanya bentuk hurayan itu lain Bendanya sama Tauhid al-Rububiyah ada di sini Allahu khaliqu ku kuli syait Allah lah pencipta segala sesuatu Wallahu yuhi wa yumin Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil alamin Rabb Apakah sifatnya Rububiyah? Okey, bagi siapa yang tahu bahasa Arab Arab sifatnya apa? Sifatnya ialah Rububiyah Sifatnya ialah sifat ketuhanan dari sudut penciptaan So, datanglah di situ Mengisahkan Allah dari sudut uh, ketuhanan Allah Dalam penciptaan Bahasa Arabnya Tauhid al-Rububiyah Jadi, kalau orang mengatakan Tauhid al-Rububiyah itu bida'ah kita mengatakan kembali, kalau begitu banyak sangat bida'ah ni. Usul fik bida'ah. Mustalah hadis bida'ah. Apa lagi? Kan? Apa ni? Usul tafsir pun bida'ah. Banyak sangat benda bida'ah ni. Sedangkan benda tu ada nahu, saraf, semuanya bida'ah. Mengaji pula kan? Benda tu ada di zaman Nabi. Tetapi Nabi tak ajar. Fa'il marfu' hukum dia. Ada. Ada tak Nabi Ajar? Boleh tak kita belajar benda tu? Boleh kerana itu adalah satu benda Satu apa dia panggil Perkembangan ilmu yang sedia ada Bukannya penciptaan ilmu yang baru Seperti Membincangkan agama Berdasarkan pada logik akal. Yang akan kita uh, bincang sementara lagi InsyaAllah Fitrah manusia mengaitiraf Tauhid Rububiyah Tauhid Rububiyah pun sebenarnya Ada tertanam di dalam jiwa Setiap sanubari insan bahkan jin pun sama walaupun kita tak pernah jumpa lagi okay. dan kalau kita boleh tengok di sini bawah tu ah uh, maknanya ah uh, pun dan syaitan pun beriman tetapi okay, dalam kerunganlah eh? uh, bahawa Allah adalah Tuhan pencipta alam ini yang sebenarnya dan ini apa kita cakap sini dekat orang kata tak ada dalil bawakan dalilnya wajhadu biha wastaiqalataha anfusuhum zhulman wa dan mereka Siapa mereka ni? Fir'aun dan kuncu-kuncunya mengingkari dakwah Musa AS Kepada Menyembah Allah yang Esa Kerana kezaliman dan kesombongan Dia dia engkar bukan kerana tak cahaya Tetapi Zalim Dan sombong Padahal hati mereka meyakini kebenarannya Saya nak tanya satu soalan Fir'aun Sebelum dia mati dia beriman tak? Beriman ke tidak? Hah? Beriman angguk lah Mungkin ala ye ni tak apa dengar sangat kan okey beriman ke tidak firaun ni saya banyak saya nampak mengangguk yang yang yang sat mengangguk tu Yang mengangguk jugaklah banyak ya dengan tersengguk sudahlah okey sekarang ni firaun dalam satu ayat dia kata apa falamma adraka hul gharq qala inni aamantu billazi aamanat bihi banu israil bila dah dekat-dekat nak tenggelam tu, dia kata apa? Aku beriman Dah masuk dah kan? Bila laut itu ditutup semula Dia kata aman tu aku beriman Dengan Tuhan yang Diimani oleh Bani Israel Okay So jawapannya ber Beriman Okay Macam mana? Boleh? Hah? Tak boleh? Boleh tu boleh tapi kena tambah lagi Mengatakan bahawa Fir'aun beriman Tetapi imannya tidak diterima Ok ha. Jangan berhenti kat situ Susah kita nanti <Sessus> <Sessus> Kerana Allah mengatakan dalam ayat yang sama Al-an -al, Adakah sekarang baru kau nak beriman Ok Dan kalau ikutkan hadis Nabi Siapa yang iman dia Ataupun nyawa dia Dah sampai ke tahap ghargarah Ok Dah berbunyi dekat hankum Dia barulah dia kata nak beriman Iman dia yeah, dia beriman Tapi tak diterima Ok Kemudian syaitan pula macam mana? Dia terus Syaitan mengatakan ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia, daripada Adam, ayah kita semua, kan? Engkau ciptakan aku daripada api dan engkau ciptakan dia daripada tanah. Tanah ni hina. Okey. ikut kata sirah, ikut kata iblislah. Syaitan kan. Yang kita nak ambil ialah Cipta Siapa cipta kat sini Siapa cipta aku Siapa cipta dia lah Bukan aku ni Siapa cipta dia Iaitu syaitan tu Allah Siapa cipta Adam AS Allah juga Siapa cakap ni Iblis yang cakap So dia percaya Terhadap uh, Rumubiyah Allah Subhanahu wa ta'ala Mushrikin pula bagaimana Walain sa'altahu Man khalaqat samawati wal ar Layapulunna Allah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 mereka percaya apa? Siapakah yang mencipta? Ikut ayat ni jawab Allah Okey So ada tak? Mereka percaya tak rububiah? Percaya pada rububiah Sekiranya musyrikin meyakini bahawa Allah pencipta Mengapakah mereka menyembah berhala? Ada orang tanya kalau begitu Mesti sepatutnya mereka kena ikutlah Nabi Muhammad Kita kata itu benda berasingan Jawapan dia ada kat sini Man a'buduhum illa liyukaribuna illallahi zulfa saya tak nak bacakan ayat tu. Adalah kat sini kan surah sumar ayat 3 semua. Okay. Orang uh, Mereka mengatakan kami menyembah mereka iaitu patung-patung itu tidak lain, tidak bukan hanya supaya mereka menghampirkan kami kepada Allah. Penyelewengan dalam pemikiran. Kan? Benda yang tidak bergerak boleh menghampirkan benda yang bergerak. Macam mana? Boleh kan? tak? Jadi penyelewengan dalam pemikiran. Mana datang penyelewengan ini? Daripada syaitan. Melalui siapa? Melalui Amr bin Ruhai. Seorang Uh, Mushrib Khuraish Yang membawa patung, dia import Dia import patung daripada Dia import patung tu dari uh, Kota Ambiak Ataupun Bumi Ambiak Dari Palestin kan, dia ambil kat sana, dia bawa ke mana? Ke Mekah untuk disembah Di sana okay. Tauhid Ubu Biah, kalau begitu, cukup tak Nak mengasingkan orang yang uh, Beriman dengan orang kafir saya, saya yakin tuan-tuan dan puan Kalau selepas perbincangan ni kita faham dah Tauhid Ubu Biyah tak cukup untuk mengasingkan uh, Membezakan antara Islam dengan kafir okay? Baik, kalau begitu Apa lagi yang kena ada? Yang kena ada ialah Tauhid Al-Asma' wa Sifat Tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa taala. Dalilnya ada di sini dalam surah Al-Arab ayat yang ke-180 Dan bagi Allah nama-nama yang tersangat elok Maka serulah dia dengan nama-nama itu Al-Husna bukan nama-nama yang baik Yang elok, tidak Al-Husna adalah uh, pasangan kepada Ahsan Bila sebut Ahsan Pasangan dia ialah Husna Faham ya? Eh? Ahsan terbaik Husna terbaik juga Cuma Ahsan untuk lelaki uh, Husna untuk Perempuan, ataupun untuk muannas. So bila al-asma itu adalah muannas Disebutkan al-husna. Tapi kalau katalah isim kita sebut ahsan. Yang okay? terbaik bukannya baik saja. So kena kena berhati-hati dalam penterjemahan. Allahu la ilaha illallahu lahu asmaul husna. Allah lah yang tidak berhak yang uh, Tuhan yang uh, berhak disembah. Okay jadi Tuhan yang berhak disembah melainkan dia dan dia memiliki nama-nama yang sangat elok yang terelok. Bagaimanakah manusia mengenali nama-nama dan sifat-sifat Allah? Sekarang ni kita dah sebut tadi. wujud Allah, wahdaniyatullah, kemudian rububiyyatullah. Semuanya dikenali boleh dapat dikenali dengan citra manusia. Manusia itu kalau dia lahir, okay, dia tak tak dia datang, tidak datangnya rasul kepadanya. Boleh tak dia yakin ada Tuhan pencipta? Boleh ke tak boleh? Jawapan dia boleh. Uh, orang orang Greek dahulu Mereka percaya tak Tuhan tu mencipta Percaya ke tidak uh, Anggup lah Anggup lah okay. itu, itu kita dah sepakat tadi kan okay. <laughs> Orang orang Greek tu lah ada tak Socrates dan sebagainya Dia percaya tak Tuhan tu ada Betul Tuhan tu mencipta Ada tak Kalau kita baca Pada sapa Kita akan dapati Kalau dalam bahasa Inggeris ni, Dia disebutkan sebagai uh, The first mover masa harap disebut al muharrik al awal Masa melayu saya terjemahkan kepada penggerak pertama okey dan bila adanya penggerak pertama ada akan adalah penggerak kedua al muharrik al thani okey the second mover penggerak uh, uh, the second mover kalau hari kesini cuma sekarang ni ada tak kaitan antara yang pertama dengan yang kedua ni ada kaitan ke tak ada logik mereka sampai ke tahap tidak ada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 Tapi saya nak ceritakan di sini ialah Mereka percaya adanya penggerak Adanya pencipta okay? So bagaimanakah kita nak kenal Nama-nama dan sifat-sifat Allah Kita dah sebut tadi tiga benda tadi Tak ada masalah Fitrah manusia boleh tahu okay, Tanpa Rasul uh, Golongan Greek boleh boleh dapat Detect lah adanya Dapat kesan adanya pem, uh, pencipta Tetapi nama-nama dan sifat-sifat Allah Boleh tak Ataupun apakah caranya Okay. kita nak tahu nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jawapannya nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah tauqifiyah. Tauqifiyah maksudnya terhenti. Kalau di negara Arab kita akan tengok waqf. Kan waqf. Okey, kita dah ingat agaknya dalam tu wakaf pun. kan. Kau kan? Waqaf tu maksudnya berhenti. Okey. Tauqifiyah ialah terhenti. Terhenti kepada apa? Terhenti kepada khabar yang datang daripada Allah. Khabar yang datang, berita yang datang daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nak kenal nama-nama Dan sifat-sifat Allah, hanyalah Melalui wahyu, terhenti Kepada wahyu okay. Nak cari nama Allah kat mana? Dalam wahyu Boleh tak nak jalan Kalau tak ada wahyu kita nak jalan juga, tak, tak boleh Nak cari sifat Allah, boleh tak Nak cari luar daripada Wahyu, luar daripada Al-Quran, luar daripada Hadis dan sahih, tak boleh Tias, boleh tak kita tias Ha? Sepatu kita sebut awal lagi tadi kan dalam masalah fikah boleh kias tak ada masalah tetapi dalam masalah akidah tak boleh kias, okay contoh kiaslah dalam akidah contoh, okay, contoh tak betul? Dengan catat, lah. okay. catat boleh tapi sebagai tak betul. Contohnya kita mengatakan Tuhan uh, manusia antara yang hebat dulu adanya doktor sekarang adanya ayah tu nama dia apa panggilan? Insinyur. Insinyur, okay jadi dia uh, pakar dalam engineering kan? dalam bahasa Inggeris agaknya bahasa Arab sorry, mungkin muhandis, al-muhandis. Okey. Tak boleh tak kita pun nak berikan nama tersebut kepada Allah. Kerana handasah yang ada ni apa ya? engineering yang ada ni dalam dalam pembentukan alam ni adalah satu engineering yang cukup hebat. Kita kena bahasa word yang sikitlah kan. Okey. Handasah kauniyah macam tu dalam bahasa Arab. Bolehlah. انظروا الى هذه الهندسه الكونيه الرائعه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 Nama-nama Allah hanya boleh diambil daripada Al-Quran dan Sunnah. Ada beza kan? Nama-nama okay. Allah, kita kata 90% dalam Al-Quran dan Sunnah. 10% agaknya daripada fitrah. sitrah. Itulah nububiah. Tapi nama-nama Allah ada tak berapa persen yang kita boleh berikan? Tak boleh. Nama-nama okay. Allah, 100%, 100% adalah daripada Allah Subhanahu SWT. Hmm. Okay. Boleh uh, skipkan 32, 33 tu skip kan um, Pergi kepada uh, slide yang ke 34 lah. Inilah yang dimaksudkan bahawa nama-nama dan sifat sifat Allah adalah Tauqifiyah Wala taqfu ma'alay salaka bihi ilm Inna sam'a wal basara Inna sam'a wal basara Wal bu'ada kullu ulaika kena'an humas'ula dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan mengenainya Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kamu ataupun jantung kamu Kesemuanya itu akan disoal oleh Allah <coughs> Azza wa Jal Kalau kita tak kenal, kalau kita tak tahu Orang tanya pada kita apa, apa sifat Allah Kita, ya dah kita dah jadi ustaz Kemudian kita terlupa lah asmatullah usnah tu okay? So kita nak jawab macam mana? Fikir-fikir-fikir, oh kita letak macam tadilah lebih kurang muhandis ke apa ke boleh ke tak boleh? Jawapannya tak boleh. Okey, haram kepada kita. Kalau kita sebut juga, ketahuilah bahawa kita akan ditanya tentang perkara tersebut. Kalau kita dengarlah agaknya, seorang tokoh Islam mengatakan Allah mempunyai sifat sekian-sekian. So, boleh tak kita pun terima tanpa meneliti dahulu dalilnya, boleh tak? Ha? Mengatakan Allah ada mata, boleh tak? Boleh ke tak boleh? Anggau lah, <tid> tak ada ulasan gue. Okay, Allah ada mata ada, ada lahir, tak ada lahir. Kalau kita kata hadis yang Sahih mengatakan uh, Dajjal mengatakan dirinya sebagai Rabb, anda Rabb Bukum. Okay, kemudian uh, Rasulullah mengatakan uh, bahawa Tuhan kita ada leisa bi'a'war awar. Kata yang saya ingat lah, Rabb Bukum leisa Tuhan kamu tidak apa aqwar, aqwar tu apa ya? dia? Mata yang, yang rosak sebelah. Okey, tidak, bukan a'war Maksudnya, tak apalah tu tak jelas sangat. Amir Aziz lain yang mengatakan apa? Tajri bi'a bahawa bahtera itu berjalan berdasarkan kepada ayun, iaitu mata-mata kami. Okey. Tak apalah kita rasa takut kau nak bincang benda ni. Pergi pada yang, yang mudah sikitlah. lah okay. Apa senyap ni ya, semua? Bagi <laughs> pandai yang mudah sikit iaitu tangan. Okey, kita semua tahu bahawa Allah ciptakan Nabi Adam dengan khalaqtu biyadayya. Okey. Kenapa kamu tak sujud dengan lima dengan apa makhluk yang aku telah ciptakan dengan dua tanganku? Ya, okay? so, kalau kita tanya Allah ada tangan ke tak ada? Jawapannya? Jawapannya Jawapan ada kerana Allah tak ada? Okay kalau Allah ada tanggaan kemudian yauma yakhsya'u ansaq pada hari di selaq saq azzar diterjemahannya ialah betis okey cerita so, tangan dah ada betis dah ada kemudian dalam hati yang sahih pula Allah uh, uh, neraka jahannam mengatakan ada lagi ada tambah lagi tambah tambah tambah kemudian tak adalah masih lagi bertanya Nak tambah lagi Minta tambah So apa Allah buat Azza wa Jal Dia meletakkan Kadam Kaki dia Meletakkan kakinya Sayang Zawi Lalu Apa ni kad, uh, Neraka tu pun Dia bermacam Ber, ber, ber Apa dia panggil lah Haa uh, marah lah Apa dia panggil kata tu lah Okay uh, Dan mengatakan Qab Qab Cukup Cukup So ada kan ke okay, kalau ahli sunnah ataupun orang asing mereka mengatakan ajruha okay, kama ja'at. Okey, am amruha kama kama ja'at. Kita apa yang datang tu kita terima saja. Kita tak ubah-ubah ertinya. kaki kaki, betis betis, tangan tangan. mata mata. Okey. Tapi sekarang kita mungkin nak fikirkan sikit, kalau uh, kaki dah ada, betis dah ada, tangan dah ada, so kita nak lengkapkan agaknya, astagfirullah, okey. Mengatakan kalau begitu telinga adalah. Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Ha, dia maha mendengar jadi ada telinga lah kan? Haa macam mana? Haa ni tak cukup jadi orang asing lagi ni <laughs> Jawapan dia ialah Kita kena tawqifiyah Berhenti pada Daniel Daniel mengatakan Apa dia? Lain saya akan mengatakan Dan dia adalah yang maha mendengar Maha melihat Cari punya cari Dalam Al-Quran tidak ada Allah mempunyai telinga Tak ada Cari punya cari dalam hadis yang sahih Dan juga uh, sahih ke uh, hasan ataupun da'if palsu juga saya rasa tak ada semua Mengatakan Allah ada telinga ada? Tak ada Carilah okay. Saya sedia menunggu okay. Untuk seminar akan datang kita ubah lah. okay. So kita mengatakan tak ada tak ada benda tersebut So boleh tak kita mengatakan disebabkan Allah mendengar ertinya Allah ada dengar. Boleh tak? tak? Tak itu adalah kias dalam akidah Kias dalam akidah tidak diterima Dalam akidah hanya Al-Quran dan hadis yang sahih sahaja Okay Kaitan antara nama-nama dan sifat-sifat Allah Bila disebutkan Ar-Rahman Erti ada Rahman Allah adalah Tuhan yang ada sifat Rahman al-qadir, al artinya ada sifat kudrah, ada sifat kekuasaan. Ini kepercayaan orang asing ataupun al-ghuraba. Kenapa kita bincangkan benda ni? Kerana ada orang yang Orang oh, asing lawan dia, bah. Kan? Oh, dia tak ada, kena cari. Dah bubuhlah pokok ni apa? Pun, tak, orang yang tidak asing kan, seperti Jahmiyah. Seperti kumpulan Jahmiyah, mereka mengatakan Allah itu Allah, okay, Tuhan Uh, kalau jangan lagi tak Dia mengatakan nama-nama semua tak ada. Yang ada ialah Allah sahaja. Okey, Al-Rahman, Al-Rahim, tertolak semua tu. Nama-nama semua tak ada. Sifat lagi lah tak ada. Pergi Muat Azza mengatakan Allah itu adalah Al-Rahman bila Rahmah. Rahman tapi tak ada Rahmat. Okey, Hadir tapi tak ada kudrat Tak ada kuasa. Maha berkuasa tanpa kuasa. Okey, Maha melihat tanpa penglihatan. Maha mendengar tanpa pendengaran. Kita yang dengar ni buat kita pun agaknya jadi Maha pandai cakap tapi tak ada ilmu kan? Macam okay. so, jelas bahawa itu tidak menepati iman orang asing apabila kita menyebut sesuatu nama ertinya ada sifat. Okay. <tuh> Selesai yang tempatnya itu kita uh, startnya uh, selepas ini akan datang uh, next next. Ini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 Jadi Allah contohnya Ada sifat Al-Masyi'ah Kehendak illa Allah. Kamu tidak inginkan sesuatu kecuali Keinginan kamu adalah di bawah keinginan Allah Tertakluk kepada keinginan Allah okay? Adakah boleh kita namakannya sebagai Asyari as Tuhan yang berkehendak, boleh? Tak boleh Tapi ada tak sifat tu, sifat tu ada Nama tu, tak ada Kerana kalau sifat tu ada, mana kita dapat daripada Al-Quran Nama tu kalau kita nak ada kan Mesti ada dalil daripada Al-Quran Ataupun hadis Nabi SAW Okey. Kemudian antara a uh, sikit lagi lah insya berkenaan dengan asma sifat ni ada berapa masa lagi? 3 35 maksudnya saya sampai bab berapa? Bab 4. Okay, kalau gitu kena pecut sikitlah. Okay lah kalau gitu kita boleh ringkaskan sedikit antaranya ialah uh, persamaan antara sifat Allah dan sifat makhluk. Kalau kita membincangkan tentang Allah Saya wujud Allah pun wujud Tuan-tuan pun wujud Betul tak? Okay. Sama ke tak sama? Sama dari sudut lafaz sahaja Tidak sama dari sudut ertinya Kita melihat Alhamdulillah okay. Dan Allah juga melihat Sama ke? Kita tak yakin dalam benda ni tak ada masalah Tidak sama Namanya saja sama Lafaznya sama Tetapi pengertiannya berbeza Okey. Berkenaan dengan Allah Sesuai dengan kehebatan Allah Berkenaan dengan kita Sesuai dengan kelemahan kita Mila nama-nama Allah. Contohnya kasusnya ada berapa 99, 99 siapa yang hafal masuk syurga. Tetapi nama-nama Allah tidak terhad. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad mengatakan, Asaluka di kulis min huwalek. Aku minta bermohon padamu dengan setiap namamu, ya Allah, nama yang macam mana? Yang engkau telah namakan dirimu dengannya sampai tabihi nafsak. Awal anzaltahu fi kitabik atau engkau turunkannya dalam kitabmu atau engkau ajarkannya kepada seorang yang engkau pilih daripada makhlukmu Itu yang ketiga yang keempat ialah awista'tharta uh, bihi fi ilmil ghaib indak nama yang keempat ialah yang engkau khususkan pengetahuan mengenainya dalam ilmu ghaib hanya engkau sahaja yang tahu jadi nama-nama Allah cukup banyak yang diberitahu kepada kita hanya uh, kalau secara pastinya 99 mungkin ada lebih sedikit okay, tetapi tidak apa nama-nama Allah sebenarnya tidak terhad kepada 99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 seperti kaki siapa agaknya? Ha, itu jangan, itu tidak boleh. Itu artinya kufur. Okay? Ha, so kita percaya Allah ada kaki, ada. Kaki itu apa? Kaki-kaki lah. Fahamlah semua orang tahu kaki itu apa, tersananya lah. Kita okay? tahu kan? tak? Tangan dah bersu. Orang tahu tangan itu apa kan? Allah ada tangan? Ya, Allah ada tangan kerana Allah kata Allah ada tangan. Bagaimana tangan Allah? Itu bukan bidang orang asing. Okay? Ketiga, beriman bahawa kita tidak dapat mengetahui hakikat sebenar rupa bentuk sifat Allah Subhanahu Ta'ala walaupun kita boleh memahami makna berkat, sifat itu secara umum. Istiwa contohnya Allah berada di atas arasy. Maksud kita faham, istiwa bukan bersemayam. Istiwa bukan bersemayam. Istiwa bukan bersemayam. Tiga kali saya ulang kerana bersemayam ertinya duduk seperti mana duduknya seorang raja dalam Hadis-hadis istawa ada dua maksud sahaja yang berkaitan dengan Allah iaitu istawa ertinya di atas. Yang kedua istawa ertinya menuju. Summastawa ilas sama kemudian Allah menuju ke langit. Fasawahu al-sab'a sama'at Allah jadikan tujuh bertingkat langit. Okey. Ar-Rahmanu 'ala 'arshi stawa. Ar-Rahman berada di atas arasy bukannya bersemayam. Silap. Terjemahan. Okey. Yang ke Berkenaan dengan yang ketiga itu kita dapati Imam Malik telah mengatakan ini memang kata-kata yang uh, Perlu dihafal oleh setiap orang asing okay. Apa dia? <tip> Al-istiwa'u <world>, ma'lum Istiwa itu adalah Diketahui maknanya, ertinya Wal-kaifu majhul Hakikat sebenar bagaimana Allah Beristiwa di atas arahnya Majhul, kita tak tahu Wal-imanu bihi wajib Beriman dengannya adalah wajib Wassualu anhu bid'ah ah. Bertanya tentangnya mana, Macam mana agak ni cuba huraikan sikit Tak boleh itu adalah satu benda yang bid'ah. bida'ah okay? Kemudian kita nak uh, uh, melayari sedikit Kaedah-kaedah penting dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT Antaranya kaedah pertama Apa dua yang dibenarkan atau disabitkan Disabitkan Bagi sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Samalah seperti apa yang disabitkan Bagi zatnya Azza Wajalla. Apa maksud dia? Kita yakin Zat kita Zatnya apa pula? Siapa faham maksud zat sini? Ha? Zat Dalam bahasa Inggeris Saya duduk cari-cari Antara adalah ustaz-ustaz tu uh, Mengatakan Antara perkataan yang Nak terjemah yang mudah Ialah bahasa Inggeris Essence Okay, tapi saya pun tak faham saya apa. Okay. Tapi saya lebih faham zat lah Zat tu Kalau bahasa saya Saya sebut objek Tapi objek tu satu guna Yang mungkin perlu dibincangkan semula okay. Zat Macam telefon ini ada zat Dan ada Ada sifat Sifat dia apa? Hitam hmm. Kan? Zat dia apa? Zat dia ke? Kena datang pegang lah Pegang tu itulah dia Zat dia Objek dia lah okay. ha. Betul? Disin ah, Disin sebab semua tak faham Disin sama. Kita nak cakap kataannya nak faham kan. Akan sistem pun kalau yang tak tahu bahasa Arab susah dia nak faham. Zat pun dia kalau yang kecil-kecil ada sini jangan tinggal zat dengan apa-apalah. Masalah pula kan. So kita mengatakan kalau zat itu mudah baca lah Zat itu objek dan sifat. Sifat tu sifat lah Okay So kalau zat Allah Subhanahu Wa Taala cuma kita kekalkan bahasa Arabnya zat. Zatullah itu yang ada dalam perbincangan Ulama-ulama kita Zat Allah sama tak dengan zat kita ni? Sama ke tak sama? Tak sama Kan? Tak sama macam mana? Macam-macam lah Zat Allah contohnya kekal selama-lamanya Kita ni kekal untuk masa yang tertentu sahaja Tak kekal artinya Okey? Kan? Kemudian semua Siapa percaya benda ni? Semua percaya. orang percaya orang asing Orang tak asing Semua percaya Tidak ada persamaan antara zat Allah dengan zat makhluk Okey? Okey Tiba-tiba, bila ceritakan tentang Allah SWT telah mencipta Nabi Adam dengan dua tangannya. Ada orang angkat tangan mengatakan, tangan macam mana ni? Macam tangan kita ke? Kita mengatakan, zat Allah macam mana? Sama tak dengan zat kita? Tak sama. Kalau zat Allah tak sama, tangan Allah tak sama lah. Betul tak? Sekarang ni, yang Tuhan kita turun ke langit yang paling dekat. Langit dunia petrusul petrusul sayyidil akhir. Selepas satu petiga malam yang terakhir. Ustaz, um, tak faham Ustaz. Tukar macam mana? Pasal kita tukar sini ke tukar lift ke apa, -apa. nampak tak? Ada dah menyamakan. Kita kata zat Allah sama tak dengan zat kita? Tak sama. Kalau zat Allah dah tak sama, tubuh dia pun tak sama. Kita okay, janganlah tanya tak sama macam mana? Dah tak sama, tak boleh lah kan? Dah tak tanya lagi dah. Okey. kedua Okay. Apa yang datang dalam al-Quran dan sunnah kita terima sama sahaja. Maknanya dalam al-Quran dan dalam hadis kita terima sebagaimana hadis itu sahih. Tak kira hadis itu mutawatir ataupun hadis yang ahad. Kalau sahih kita terima. Itu kaedah yang kedua. Keadaan yang ketiga ialah Kaedah yang ketiga ialah ayat-ayat sifat dalam al-Quran bukan ayat mutasyabihat. Banyak orang mengatakan ayat sifat ni ayat mutasyabihat. Tidak. Ayat sifat ayat yang muhkamat, ayat yang jelas. Tetapi yang menjadi mutasyabihatnya ialah sebahagian saja iaitu dari sudut bagaimana. Okay. Contohnya kita sebut istawa tadi lah. Allah istawa. Di atas arasy. Ada orang mengatakan istawa tu sendiri mutasyabihat. Saya tak tahu maksud dia. Tak. Istawa Imam Malik mengatakan maklum istawa istiwa, maklum semua orang Arab tahu istiwak itu apa dia kita dah uraikan tadi erti dia. Tapi yang tak maklumnya apa? Yang majhulnya apa? Sebahagian sahaja iaitu bagaimana itu ya. Itu adalah bahagian yang ulil syariah. Kaedah keempat Okey. Kenapa ada orang yang menafikan sifat Allah? Kerana mereka secara tidak langsung macam tadi kan? Kenapa, macam mana tangan dia macam... So, maknanya saya letak langsung Dia telah menyamakan Al-Khalib dengan Al-Makhlub Disitulah dia mula menafikan okay? Rumusannya Ini rumusan yang masyfur dan mak maklum juga Bahawa kita menetapkan Ataupun orang asing Menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Tanpa ta'wil Tanpa menguraikan ertinya Kecuali kalau ada dalil yang sahih Tanpa ta'fir Iaitu tanpa Menghubungi kita uh, tanpa membatalkan ertinya ataupun membatalkan, menolak Tamsin iaitu tanpa memberikan uh, bentuk Ataupun contoh, takif memberikan bentuk dan bagaimana benda itu, sifat itu Dan tafwit, tidak ada tafwit iaitu tidak menolak ertinya Kita hanya menolak bagaimana sahaja ataupun keisiyahnya okay? So, itu sedikit sebanyak berkenaan dengan uh, tauhid al-asma wa sifat banyak lagi sebenarnya tapi saya rasa okeylah kot uh, setakat tu insya-Allah uh, yang pentingnya kita tahu tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah yang maha hebat tidak cukup untuk menjamin seseorang itu dan kekal di syurga di akhirat nanti tak cukup lagi siapa yang percaya Allah tu ada nama yang hebat-hebat okey tetapi dia pada tahap tu saja masih tidak beriman okey Qala fa bi'izzatik la ugwiyannahum ajma'in Dia berkata demi kemuliaanmu ya Allah sesungguhnya aku akan sesatkan mereka iaitu anak-anak Adam keseluruhannya siapa cakap ni Iblis fa bi'izzah izah to apa izah to apa kemuliaan al aziz sifatnya ialah izah so, iblis apa bersumpah dengan izatullah dengan kemuliaan Allah tetapi dia tetap akan menjadi penghuni neraka. Last sekali di sini ialah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ertinya diambil daripada perkataan ilah. Ilah, ilah ertinya makbul yang disembah. Maknanya, uh, manusia melakukan sesuatu kepada tuhan ini. Manusia menyembah tuhan ini. Manusia mengabdikan diri mereka kepada tuhan ini. Itu ertinya ilah. Tuhan yang diabdikan diri kepadanya ataupun disembah mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan menyembah dan mengabdikan diri dengan segala jenis ibadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Okay. dalam erti kata lain, mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala oleh makhluk dengan segala perbuatan makhluk. Kita dah bezakan tadi kan. Dan apa ini pun juga telah menunjukkan pembahagian tauhid kepada tiga bukan bina'ah. Wa ilahu kum ilahun wahid. Tuhan Uh, yang berhak kamu abdikan diri Kepadanya hanyalah Tuhan yang satu okay? La ilaha illahu Tiada Tuhan yang berhak disembah Melainkan dia ar-Rahman ar-Rahim okay? Apa cara nak buat Apa cara kita nak uh, Melaksanakan uluhiah ini Caranya ialah satu Melakukan ibadah dengan niat yang ikhlas Ini pun peringatan sahajalah yang kedua, menghadalkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu SWT sahaja. Ikhlas, ikhlas. Yang kedua ialah target tu kena pada Allah. Tak boleh kena pada sesiapa sahaja selain daripada Allah Subhanahu SWT. Okey. Hari ni datanglah siapa? Mungkin suami kita datang. Siapa lagi datang? Uh, mak Mtu, eh. Mak Mtu kita datang. Jadi, solat kita sebelum ni biasa lah, kan? Biasalah solat kita. Okey. Ikut sunnah, insyaAllah. Okey. Tapi hari ni lebih sikit khusyuk dia. Okey. Kerana ada semasa sambil, sambil kita solat tu Ada orang tengok Kita rasalah macam Maktur kita tengok Sedangkan isteri kita yang tengok kan Kita silap kan Tapi kita Suatan kita bongkok Tiba-tiba eh, tegak pula kan ha, Macam mana Jadi tu ada kesilapan sedikit okay? Ada ada, ada, ada riak Riak itu mengganggu keikhlasan niat tersebut Sumber ilmu dalam Tauhid Uluhiah apa dia? Sumber ilmu dalam Tauhid Ulihiah Okay kita hanya ambil secara umumnya tarikhul ulya adalah tauhid yang menjamin kekal dalam syurga di akhirat nanti dan Allah juga memberitahu bahawa seperti ya qaumi'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. setiap rasul menyebut wahai kaumku sembahlah Allah okey kamu tidak mempunyai tuhan yang lain melainkan dia so, setiap rasul membawa tauhid dan bila rasul itu wakil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 untuk berlumba contohnya, kan? untuk, untuk bermain okay, Untuk bercakap okay? ha, itu, itu semua bukan jawapan kita Jawapan kita ialah uh, Kita dicipta di untuk menyembah eh, Menyebab Allah SWT Ada seorang reporter dia kata Dia nak tulis tentang tujuan makhluk dicipta Saya tanya dia kenapa? Dia kata kerana setiap kali saya tanya tu Khususnya orang yang nak kereta ni kan okay? uh, Dia mengatakan Seolah-olah saya ni dicipta untuk Memang untuk untuk jadi pemandu apa? Ah, hmm. uh, S1 ke apa ke? Ya. Okay. Uh, jadi nak merasakan kesian dia orang ini. Kita okay. sampai sekarang ni tak tahu lagi apa tujuan asas dia dicipta oleh Allah SWT. Di sisi orang asing mudah sahaja wama khalaqtul jinna wal insa illa Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka mengabdikan diri mereka kepada Tuhannya sahaja. Pengabdian, ibadah, ubudiyyah, uluhiyah. Ya. Okay. Yang kedua, kepentingan tauhid. Tauhid inilah merupakan erti la ilaha illallah. Kalau kita sebut la ilaha illallah, tiada tuhan yang wujud kecuali Allah. Salah. Tiada tuhan yang mencipta. Tiada tuhan yang esa kecuali Allah. Tak betul juga. Tak tak sampai tahap lagi. Tiada tuhan yang mencipta kecuali Allah. Tak masih tak kena lagi. Tiada tuhan yang mempunyai nama-nama yang hebat. Okey dan sifat-sifat yang mulia ke termulia kecuali Allah. pun tak kena. Jadi Tuhan yang berhak disembah barulah sampai ke uh, level yang menyelamatkan seseorang itu daripada api neraka. Itulah yang dimaksudkan dengan la ilaha illallah. Ketiga, tauhid ini menjadi asas atau syarat penerimaan ibadat. Siapa yang masuk ke tauhid ni selamat dia. Ibadatnya akan diterima. Siapa tak sampai lagi ibadatnya tidak akan diterima. Keempat, tawhid ini menjadi penjamin unggul manusia layak ke syurga okay. Empat level yang bawah tadi okay, uh, Apa kita ulang-ulang semula Ada Wujud Allah Esanya Allah Rububihatullah Asmat wasifat Kalau dia masih lagi di situ, tak masuk lagi Uluhi ya. Dia tidak boleh masuk ke dalam syurga Ataupun dia uh, Tidak menjamin Masuk ke dalam neraka okay. Kelima Tawhid inilah merupakan tauhid yang dibawa oleh para rasul dan tidak kami utuskan seorang rasul pun sebelum kamu melainkan kami telah mewahyukan kepada mereka bahawa tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah maka abdikallah diri kamu semua kepada aku sahaja iaitu kepada Allah azza wajalla. Okey. So tauhid uluhiyah artinya kita kena melaksanakan ibadat. So apakah erti ibadat? Ibadat ialah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 asal dalam perkara-perkara biasa dibenarkan tetapi asal dalam ibadat apa dia dasar dalam ibadat ialah tahrim haram jadi kalau kita melarang seorang sembahyang boleh tak dia minta dalil dekat kita jangan sembahyang contohnya apa awal syaaban contohnya kan okey sembahyang awal syaaban sembahyang sunat awal syaaban tak adalah benda tu okey tapi saya saja sebutlah benda yang tak ada senang dia mengatakan apa dalil melarang benda tu kita mengatakan kalau nak semayang Bukan soalan dia apa dalil yang melarang Soalan dia apa dalil yang Mensyariatkan okay? Okay. Ibadat dalam Islam Terbagi kepada dua jenis Ibadat yang zahir Ibadat yang batin okay? Dan juga ibadat yang zahir Tak apalah ni uh, Kita skip-sikit Ibadat menyempurnakan tauhid uluhiyah Ibadat adalah tuntutan tauhid uluhiyah. Tetapi yang dah sampai ke tahap tauhid uluhiyah, dia mesti melaksanakan ibadah. Dia tidak boleh mengatakan la ilaha illallah ertinya saya dah masuk Islam, kemudian dia tak buat apa-apa. Rehat sahaja. Berdasarkan kepada hadis, barang la ilaha illallah, masuklah jannah. Siapa sebut la ilaha illallah dia akan masuk syurga. Kita mengatakan tidak tak cukup. Kita mesti bergerak. Kalau dia seorang wanita dia kena menutup auratnya. Dia, sebelum tu lagi dia kena solat, benda-benda yang fardu dulu. Kemudian dia kena uh, rukun perkara-perkara uh, rukun Islam dia kena settlekan, rukun iman dia kena selesaikan dahulu, kemudian dia pergi kepada fardu fardhu ain yang lain dan dia, dia pergi juga kepada fardu fardhu kifayah yang lain. Okey. Asas ibadah di sisi ah, di sisi orang asing ialah tiga. Pertama al-mahabbah. Cinta. Kedua ialah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 tapi kita tak mengharapkan guna syurga Allah, tak mengharapkan syurga, maksudnya kita bukan lagi orang yang asing. Perlu ada keseimbangan, ibaratnya disebutkan oleh ulama kita sebagai seekor burung yang terbang, dia ada kepala, badan, okey, kemudian dia ada sayap. Dua sayap. Kepala yang itu ialah love ataupun uh, cinta, al-mahabbah. Uh, sayap yang kadangnya ialah al khawf dan saat cirinya ialah ar-raja. Barulah dia boleh terbang. <tuh> Syirik dalam Tauhid Uluhiyah adalah syirik yang merosakkan. Okay. Syirik dalam Uluhiyah adalah syirik yang ditakuti. Syirik dalam Uluhiyah adalah syirik yang diberi amaran oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Tauhid-Tauhid yang lain menentuk Tauhid Uluhiyah. Kita kena ingat bahawa Tauhid Uluhiyah berada di atas sekali sesiapa okay. yang sampai ke, ke tahap Tauhid Uluhiyah, artinya dia dah percaya Allah tu ada, dia dah percaya Allah tu esa, dia dah percaya Allah itu mencipta, dia dah percaya Allah lah yang ada nama-nama yang terhebat sifat-sifat yang termulia okay. Tauhid Uluhiyah merangkumi Tauhid-Tauhid yang lain dan Tauhid Uluhiyah satu-satunya pemisah antara Islam dan Kufur, tengok uh, slide kedua terakhir yang dengan gambar rajah tu. Okay, kalau kita perhatikan di sini, ini gambar rajahnya. Saya saja tak tunjuk dari pada awal. Dari pada awal kita segar kan? Okay. So akhir ni dengan gambar rajah mungkinlah kita akan kembali kesegaran kita semula. Kalau kita perhatikan gambar rajah ni merangkumi empat segi tu. Empat segi semua sekali adalah manusia sejagat, makhluk sejagat lah senang. Manusia merangkumi uh, insan dan jin. Okay. Jadi berkaitan dengan tauhid di sisi orang asing kita perhatikan pertama mesti percaya Allah wujud. Tak cukup lagi. Masih lagi uh, tengok belah kanan eh tengok sana dulu ataupun uh, tengok yang tengah-tengah tu belum selamat daripada kekal dalam neraka. Wujud Allah tak selamat lagi ke. Okey. Wahdaniyatullah percaya Allah itu pun tak selamat lagi. Percaya tauhid rububiyah pun masih tak selamat lagi. Percaya pada tauhid asma wa sifat Keseluruhannya, ataupun hanya 20 sahaja Pun masih tak selamat lagi okay? Tetapi bila sampai ke atas Kita akan tengok line tu Merah, tebal sikit ha, Di situ barulah tengok ke sini ha, Tengok sana juga. Selamat daripada kekal dalam neraka Akhir sekali Maknanya ada semua sekali okay, Barulah seseorang tu selamat daripada kekal dalam neraka Apa maksud selamat daripada kekal dalam neraka? Kenapa tak cakap? Masuk juga Kerana orang yang ada tawhid uluhiyah pun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 Okey dan selebihnya hanya diketahui dengan wahyu sahaja seperti yang telah kita jelaskan tadi okey dan kita perhatikan lagi bila kita perhatikan piramid dekat atas tu ya okay. tauhid rububiyah, asma sifat dan tauhid uluhiyah syirik yang banyak berlaku ialah sebelah kanan kiri adalah syirik so syirik yang banyak berlaku ialah di mana uluhiyah yang banyak okey kan mungkin orang tu di hebat dalam tauhid rububiyah iblis Siapa lagi? Ha? Iblis orang cukup lah kot lah. Orang ke saya ikut lah. Okay, Iblis. Tawihd <tuhil> <tuhil> asmaq wa sifat. Fabi'izazika <tuhil> lagi. Dengan keagunganmu ya Allah. Aku akan sesatkan mereka semua. Okay. Bukannya aku akan bantu mereka. Tak. Sesatkan mereka semua. Tetapi di atas dia silap. Tawihd uluhuyah dia tak sembah pada. Nampak tak perbuatan tu. Ibadat dia tak buat. Okay. So gambar rajah ni menunjukkan. Tawihd. Beriman kepada Allah. Di sisi. Orang asing Next Akhir sekali kita perhatikan Ini Gambarannya tadi tu okay, Yang berkenaan dengan Beriman dengan Allah Boleh diaplikasikan Pada pohon Islam Macam mana? Tauhid al-Bubi'ah Tauhid asma al sifat Adalah Tauhid al-Ma'rifah Di sisi orang asing Yang yang mula-mula Yang membagikan Tauhid pada dua Tauhid ma'rifah Dengan Tauhid al-Talab okay, Kemudian datang balik Kemudian bagi tiga pula tauhid, rububiyah, asma' sifat dan dan apa? dan Unuhiyah Ah ha, dekat dua ke tiga mana satu ni? Okey, kita mengatakan samalah dengan hadis sahih dan laif. Lama-lama sikit yang batu adanya sahih, hasan dan nampak dia sama aja. Dia cuma diperincikan lagi sahaja. Kita perhatikan, percaya kepada tauhid rububiyah berkenaan dengan Allah khususnya, okey, akan tunjangnya Percaya kepada nama nama Allah SWT Wa perkara ini akan melonjakkan sesuatu. Okay, tu, uh, gambar, uh, apa dia? Mengeluarkan tauhid uluhiyah. Kayak sebab tu gambar apa dipanggil tu anak panah yang bertitik tengah-tengah ni warna kuning tu. Itu cuba besarkan dia. Lah. Okey, anak panah ni adalah uh, kaitan sebagaimana pokok memberikan kesan pada pokok yang malanya akar memberikan kesan pada pokok yang di atas begitu juga tauhid seseorang turubu biasa seseorang itu. kalau dia percaya Allah mencipta dia percaya juga Allah ada nama-nama dan sifat-sifat yang hebat kepercayaannya betul tetapi tak kuat macam mana macam kita lah kepercayaan ataupun sebahagian daripada kita sayalah eh okay, minta maaf <laughs> Macam uh, berbakat asetik Kepercayaannya mantap Benar dan teguh Betul dan kuat okay? Jadi kita akan dapati Di atas tak ada masalah Pokoknya cukup subur Keimanannya cukup subur Tapi kita ni mungkin kan Merasakan ingin masuk menjadi orang asing Tapi mungkin kelemahan-kelemahan yang ada ke dalam asma sifat kita ada masalah sikit. Bukan masalah, kita percaya Tapi apa lemah, faham tak? Bateri tu ada tapi lemah Itulah macam tu okay. ha, So akar tu ada tapi ada masalah sikit lah kan okay, Air tak cukup ke apa ke Jadi kat atas tu mungkin nampak kekeringan sedikit Kan buahnya macam masam sikit kan, Contohnya kan okay, Kenapa pokok ni dia tak berapa Yalah rambut tu macam tak ada Dia tak ada lah. okay. Kenapa? Zat tu kurang Tetapi masih ada lagi Tak ada masalah masih ada lagi Berbeza dengan orang yang macam Abu Talib Contohnya kan Dia ada rugawiah adalah sebahagian asmak sifat tu tetapi dia tak sebutkan la ilaha illallah apa yang ada pada dia yang ada ialah dalam hati sahaja tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala okey berbeza dengan orang munafik atas ada solat dengan nabi perang dengan nabi tetapi kan, bawah tak ada pula pun sama juga tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang diterima daripada orang asing ialah keseduruhannya okay? Kalaulah kita nak sebut Ustaz keseluruhan tu siapa boleh buat Jadi kita kata Yang minimumnya ialah Mana Mana Mana cepat Yang minimum ialah La asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammad dan rasulullah Dan mengikut sebagian ulama' Mesti ada solat kan Maksudnya, Siapa tak solat Kafir oleh sebagian ulama' okay, Tapi yang pastinya Kalau dia ada la ilaha illallah Disebutlah sebut La ilaha illallah Bawah ni okey takde masalah lah Kemudian dia pun sebut, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah mati Syurga kena lah ke? Syurga Walaupun tak solat Walaupun tak solat Kerana dia tak sempat solat Okey Tapi sekarang ni Dia menyebut Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah Sampai waktu solat Dia pun dah belajar lah Tapi dia kata nanti itulah bijak lagi lah Ataupun esok lah esok Hari ni nak rehat sikit Last okay. Last untuk saya rehat hari ni Okey Kemudian dia mati Syurga kena lah ke? Ah, ha, Bebes kan <laughs> okay. Di sini dia ada apa Dia dah ada syarat minimum dah ada Tak ada masalah lah syarat minimum Cuma dia Itulah yang kita sebutkan tadi sebelum ni Bahawa selamat daripada kekal dalam neraka Kalau masuk neraka pun tak kekal Kerana bawah ada certain Dan syarat asasi dah ada Iaitu sebutan ikrar tu ada La ilaha illallah Cuma masalah atas belum Belum nak bercambah lagi Ok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 Okey. Besarkan. Tekan bagi-bagi keluar semua. Okey. Kita Okey. Kita dah tengok tadi, tauhid rububiyah ni kan, di sisi uh, Allah di sisi orang atheis. ada apa. Ada bahagian tauhid nyalah kan. Bahawa tu tak ada masalah. Sangatlah. Okey, adanya tauhid rububiyah, adanya tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah dan asma wa menjana tauhid uluhiyah. Setelah iman di sisi orang asing ataupun iman terhadap Allah di sisi asy'ari settlement sempurna tak ada masalah lagi dah dia tak perlu cari lagi dah betul tak okey tapi di sisi setengah uh, aliran ilmu kalam mereka percaya tauhid uluhiyah kemudian mereka percaya dalam berkenaan dengan Allah kan di sisi mereka mereka mengatakan apa tauhid tu apa dia makrifatullah mengenali Allah betul tak Sifat-sifat Allah Yang wajibnya pun semua tu Dengan apa? barahin al-akliyah al Dengan itulah maksud dia Dengan uh, uh, perbincangan logik Dengan perbincangan Akliyah tu akal lah Bahasa kita tapi yang bahasa moden sikit logik okay? Dengan uh, perbincangan tauhid mereka Yang dapat dikesan oleh mereka Berdasarkan pada logik akalnya Ialah 20 sifat okay, Dan itu adalah Apa? Tauhid mereka Selesai Habis Kalau itu tauhid mereka Atas tu apa? Tak ada apa-apa Kosong Kekosongan Ya betul ke Ustaz Saya tengok diorang semua Yang diorang kita kan okay. Tengok yang selepas ni okay. Lagi-lagi okay. Tauhid kebobiah okay. Ma'rifatullah Ma Tauhid di sisi uh, Al-Mutaqallimi okay. Ialah apa? Ma'rifatullah Ma Dengan mengenali Allah Dengan sifat-sifatnya Merasakan kepada apa? Apa kita sebut tadi? Bil Barahin Al-Aqliyah Dengan itulah perkataan yang digunakan Dengan hujah-hujah akal Hujah-hujah logik Ternenti di situ So, vacuum ke atas kosong Vacuum inilah yang diisi oleh itu Itu apa dia? Ah, Ini adalah Sufiyah Sufiyah dia mula dengan syariat Syariat buat ibadat Buku-buku syariat Sufiyah menunjukkan syariat Ertinya sembahyang Seperti mana Nabi sembahyang di staff yang pertama, di waktu yang pertama Itu syariat Kita kira okay lah, kita apa salahnya ustaz Eh memang tak salah pun Yang naik atas, tarikat Naik sini baru ada kesilapan sedikit Tarikan artinya ikut seorang Jalan seorang syekh, seorang guru Nah situ dah ada sedikit kekeliruan Kerana ada sahaja guru-guru yang Mimpi-mimpi-mimpi Macam-macam ni nampaklah mimpi dia Yang bersalahan dengan Wahyu Allah sama ada Quran Ataupun Hadis yang sahih lagi teruk dia pergi kepada hakikat. Ke tahap yang tinggi sedikit hakikat dan akhirnya hakikat maknanya mengetahui hakikat sebenar kewujudan ni. Okey maknanya apa sebenarnya yang ada mungkin mungkinlah di situ nampaknya walaupun nampak orang berkelah kat sini dia akan nampak juga ada juga binatang kat sini sebenarnya kan. Okey. Kita nampak orangnya dia nampak tak ada lagi. Okey wallah wala macam mana dia nampak tak ada macam. Okay. Okey dan akhirnya sampai ke tahap Ma'rifatullah Ma'rifat inilah yang disebutkan sebagai Banyak, dia punya perkataan dia banyak Alias dia banyak Satu, wahdatul wujud Okey, yang kedua apa dia? Yang kedua ialah Insan Kamil okay. Wahdatul wujud apa dia? The oneness of existence Satu. Yang wujud tu satu Antara khalif dengan makhluk sama Sama ada dia menyerap Ataupun dia naik ke atas Macam-macam lah Apa dia panggil uh, tak apalah kata ini saya tak ingat Tapi Tajadi kah? Tajadi Ataupun uh, Fire Kan uh, So benda-benda tu lah Okey di situ Dan dalam makrifat tu Kalau kita baca dalam buku-buku mereka Adanya satu Satu proses Yang kebanyakan orang biasa tak faham Prosesnya ialah proses Tak sedar dan sedar kembali Dia sebut proses Proses sukar Sukar iaitu mahabut sebenarnya Tapi saya guna katanya lup sikit lah, Tak sedar Eh. Ha, proses mabuk Kemudian sahu, sahu iaitu Sedar kembali Jadi kadang-kadang berlaku silap Di antara tokoh-tokoh sufi Yang sampai ke tahap atas tu Dan sengah-sengah mereka mengatakan Dia ni Dia mabuk tapi tak sedar ha, Saya mabuk tapi sedar balik Haa macam tu kan Okey cerita yang datang Banyak pemikiran-pemikiran Yang melampau kat situ Apa Apapun kita perhatikan Vacuum yang ada di atas ni Yang sepatutnya diisikan oleh Tauhid uluhiyah Bila dah tak ada kerana apa? Kerana tahap paling tinggi ialah Ma'rifatullah okay? Dan dalam sufiah pula Paling tinggi juga Ma'rifatullah So di situ adanya boleh nak klik Cuma saya tak mahir Nak, nak klikkan dia Dalam powerpoint lah okay? ha, Tadi tuan-tuan buat lah Benda ni letaklah di atas sana So kita akan dapati Fulalun Dalam masalah tawhid Ash'ariyun Dalam masalah Kita hanya apa? Ha, apa? Ha, nampak tak? Sufiyun kabirah apalah Perkataan yang digunakan Tapi boleh tak kita jumpa Fulanun Gharibun Tak ada perkataan tu Salafi lah Fulanun salafiyun Alias pada orang asing Iaitu Gharibun Okay Wahua sufiyun kabirah dah Boleh jumpa tak Takkan jumpa yang tu Kerana dah cukup Nampak tak Konsep yang Yang yang, yang kita nak cuba uh, uh, Bentangkan di sini So Kita kena bersyukur pada Allah SWT Ia Allah di sisi orang asing adalah satu kepercayaan okay, yang cukup sempurna. Okay, kenapa dia jadi tak sempurna di sini? Kerana mereka ambil daripada falsafah Greek Yunani yang diterjemahkan pada zaman al-Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Syafi'i pun mengatakan jazai apa? si balasan saya ataupun hukuman saya. Maaf bahasa saya ingatlah. Hukuman saya pada orang yang mengambil ilmu kalam ialah mereka disebat. Diletakkan di atas kendai dan ditawafkan sekali lengkuater. Dan, dan dikatakan inilah azab inilah hukuman orang yang meninggalkan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al imamul Ghazali ada satu kitab nama dia Iljamul Awam an Ilm Kalam. Maksud okay. tahan orang awam, iljam tu pakai kan apa dalam bahasa? Kuda dia pakai kat leher tu, tahan. Tahan orang awam daripada belajar ilmu kalam. Okey. Kalau uh, seorang profesor di UKM eh, pun, Profesor Abdul Fattah Harun, Dr. Abdul Fattah Harun dia Dalam bidang uh, Falsafah dan tauhid ni Panel jakin pun Dalam kelas dia Dia pernah mengatakan Ilmu kalam Hanya khas Sesuai Dibincangkan dalam peringkat peringkat yang tinggi sahaja IPTD, IPTX Okey Awam tak boleh Dan memang nak betul pun Kita balik kampung Datang seorang Seorang atuk Tok lah tok, Nenek tu Kata uh, Tok nak mengaji sikit lah Kan nak ulang kaji Ulang kaji apa? Ulang kaji tentang Tauhid Apa dia kan? Ha, so dia akan kata katalah -kata Susah sikit nak faham ni kan Tentang wujud Allah ni Okay Maksud saya pun tak sempatlah nak belajar dia Dia nak belajar saya Tapi sepatutnya saya kena belajar dia lah okay? Maknanya dia akan sebutkan kita nak ulang kaji sikit ni Apa dia? Ulang kaji tentang Wujud Allah lawannya tiada Lawan itu ini, ini, ini Akhirnya Allah tu ada Ha macam tu Okay So dia yang dia belajar berpuluh-puluh tahun agaknya Ataupun berapa? Ha, berbilang tahun sedangkan itu hanyalah akan menyemarakkan lagi vacuum yang ada, kekosongan yang ada dan menarik lagi apa dia? ah ha, benda tu. Sebab tu senang saja kalau orang-orang yang nak datang membawa syariat, tarekat, hakikat, makrifat ni senang dekat sini. Just okay? ataupun di sisi uh, ahli mutakalimin yang bermazhab Asy'ariyah. Okey, saya saya tu sahaja untuk hari ini. Kenapa saya kenapa pula ustaz tak kan ini bukan Allah di situasi asing kan? Ini sisi orang yang tidak asing Kita mengatakan Kita kena tahu Apa dia? Yang betul Dan kena tahu yang tidak betul Inzina siratan mustaqim Siratan ladhina al alaihim. Itu je Ghairil maghdu bi'alihim Walad-dalim Jalan yang yang uh, uh, Engkau beri nikmat kepada mereka Kita dah tahu dah Alhamdulillah okay, Dan jalan yang Maghdu <tuh> alaihim Dan dalim <tuh> Pung kena tahu juga Itu antara Uh, Dari yang digunakan oleh ulama kita supaya kita tahu yang benar dan tahu yang tidak benar sekali supaya jelas yang benar kepada kita dan jelas juga yang tak benar kepada kita untuk dihindari. Wallahu a'lam saya seitu saja uh, cukup berkokok 10 minit lah. Okay, so kita boleh buka terus kepada soal jawab. Fal-tafadlu, fal-tafadlu, Mashkurin. Silakan soal jawab. <tuh> soal jawab saya tak risau pasal kat sini banyak ustaz-ustaz kalau saya tak boleh jawab saya boleh panggil ustaz Razali ustaz Anzar pun kat sana ada saya boleh panggil dia Dr. Sulaiman pun ada nampak ada, ada situ, kan? so tanya apa-apa pun tak apa Assalamualaikum uh, Adakah Tahidh uh, okay. uh, yang berenang uh, Syakirah ini Tukar pada Islam Okey, Soalan yang cukup bagus <coughs> Kita Allah di sisi orang asing Pastinya kita akan Mengikut tokoh-tokoh orang asing Kita tak ikutlah diri kita ni kan Yang baru agaknya menjadi orang asing ni Yalah baru berapa tahun lah kan Kita hidup agaknya 40 tahun So, baru lah tahun Kan Okay. dan banyak dikalangan ulama-ulama khususnya Imam Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan uh, kepada golongan Asy'ariyah bahawa mereka tidak kafir. Tidak kafir. Keso okay. jangan pergi buat silaplah. Kita keluar lepas ni kafirlah tauhid dia tak betul. Ertinya kafir. Okay. Okay. Ada sebenarnya satu satu wabah satu slide kita mengatakan tajuk slide itu ialah simpati. Okay. Kita ni sepatutnya kena simpati pada orang yang Berada di luar landasan Bukan kita pergi suka Makin tak ramai makin bagus Makin asing kita Bukan begitu okay. ha, Kita nak ramai sama-sama semua jadi orang asing Alhamdulillah tak apa Ramai pun tak apa Karena ramai macam mana kita pun Masih sedikit dibandingkan dengan Kumpulan yang kafir okay. So apa pun yang pentingnya uh, Mereka Kaya begini ya. begini so, Siapa yang tersilap Berdasarkan ta'wih takwil ertinya ertinya bukan takwil yang, yang uh, biasa orang faham tak takwil sini ialah kefahaman, kesilapan kefahaman Jadi, Siapa yang silap kerana ada kesilapan dalam kefahaman tidak boleh dikafirkan jadah khawarij kafir ah? tak kafir khawarij Imam Bukhari pun ambil hadis khawarij sedangkan orang khawarij mengkafirkan para sahabat kita mengatakan mereka mengkafirkan para sahabat ya tetapi mereka buat perkara itu Atas dasar satu kesilapan dalam kefahaman mereka Dengan itu mereka tidak jatuh kafir okay, Baik takfir ni cukup bahaya Jangan pergi senang-senang disebabkan dia bukan orang oh, asing Kafir lah <laughs> Disebabkan dia bukan dia ikut sunnah Bida'a, bida'a, dalalah zalalah Dalam neraka kafir lah dia. Tak, tak, tak Bukan macam tu, tak boleh Kita okay, kena pastikan betul-betul okay, Kalau kita nampak dia baling Al-Quran Tak, tak kafir lagi Se Sehingga lah kita yakin dia menghina Al-Quran Okey. Kalau begitu kan apa? Nabi Musa alaihi salam. Kan? Faalqal alwah je je balik apa? Taurat kan. Okey. Ah so kena ingat bahawa a pada tadi lah. Uh, Okey. Bahwa uh, gambar rajah yang kita uh, jelaskan tadi adalah menunjukkan kepada kesilapan, kesesatan yang berlaku ya. Tetapi kalau kesilapan itu dilakukan oleh Uh, kumpulan tersebut Asyairah dan lain-lain Atas dasar mencari kebenaran okay, Dan silap dalam mencari interpretasi Ataupun uh, ta'wil, tafsir, huraian Kalau silap di situ Hukumnya tidak kafir Kita tak akan jumpa Ulama ahli sunnah wal jamaah Al-Ghorabak, orang asing Yang mengkafirkan asyairah, tak ada Tapi yang ada ialah ramai betul Orang asyairah yang mengkafirkan Ahli sunnah wal jamaah Al-Ghorabak Ok per oh, itu ramai. So bila dia nyak dia online malam. Hadisnya juga kulluhum finnar, semua mereka dalam neraka. Dalam neraka bukannya kekal dalam neraka. Kita kena bezakan antara finnar dengan khalidi fiha abada. Apa la? Atur beja dia uh, uh, Ulaik ashabun nari entah kepada kuasa ia cela la saira mereka akan masuk akan menjadi bahan api neraka ya betul bahan api neraka betul ada kemungkinan masuk neraka betul tapi kekal ha, kekal memerlukan satu dalil lain kalau sakat finnar kemungkinan kekal kemungkinan tidak kekal kalau tahinububiah pada zaman dulu sudah ada dalam amalan jadi pada zaman dulu disebut apa pada zaman dulu disebut apa okey kafirububiah ada dalam amalan Zaman dulu disebut apa? Disebut sebagai Rab Tuhan Tidak dikenali sebagai Tauhid Rububiyah Sama juga macam kita ada ilmu bahasa Arab kan? Ada tak sekarang ilmu bahasa Arab? Banyak mana-mana universiti pun termasuk universiti ni ada uh, Syobah ataupun Kesim uh, Department of Arabic Language ke Dalam tu pula ada Nahu, ada Sorafnya, Syairnya apa semua So sama Nabi ada ke benda tu? Dia buat department-department gitu? Tak ada Tapi ada sahaja orang yang boleh berpuisi, bersyair Ada sahaja orang yang Zaman Ali contohnya kan dia dengar orang cakap dia ya, salah kamu cakap ni. Okey ma akthara eh, ma ajmalak ma uh, ma ajmalus sama. Abu Abu al-Asad berdoa dia keluar dengan anak perempuan dia. Anak perempuan dia kata apakah yang tercantik di langit? Gitulah. Ah yang dia kata, kan dia tengok tak tahu tengok tak tengok kan. Tapi ayah dia kata uh, Yang, cantik, yang bintang -bintang dia kan yang kita bintang jialah. Dia kata tak bukan itu ayah. Saya nak kata Maksud saya ialah Sungguh cantik Sungguh cantik Langit ni Oh gitu ke? Kalau gitu Kamu sepatutnya sebut Ma'ajmalas sama Bukannya ma'ajmalus sama La Bukannya lu Faham tak? Kerana ma'ajmalas sama Alangkah cantiknya langit ini Malam ni Ma'ajmalus sama Apakah yang tercantik di langit ni? Hmm. Okey, So Dia ni walaupun dia Arab Zaman pun masih lagi zaman sahabat Ataupun uh, dalam masa zaman tabi'in Tapi kesilapan tu dah ada dah Kesilapan dalam nahu bahasa Arab dah ada Jadi dengan itu Ali r.a. mengarahkan dia untuk tulis apa? Tulis kaedah-kaedah nahu eh, Ali dah buat bidah kan? <gula> <tid> ha, kita tengok Tak kerana benda tu ada Secara amalan, praktis dah ada Tak ada masalah, memang ada tapi bila sampai ke zaman-zaman kemudian Benda tu dah mula pulang-pulang-pulang Ulama kita tengok benda ni tak jadi Kita kena buat sesuatu untuk menjaga Kalau tak jaga nanti hilang terus Penulisan Al-Quran sama juga Zaman Nabi Mana dia Al-Quran uh, yang ditulis Tak banyak sikit dah banyaknya ialah hafal Hadis tu sendiri Zaman Nabi Nabi ada melarang Nabi benarkan pula lepas tu Nabi ada tak pembukuan sahih Al-Bukhari sahih Abu Bakar as siddiq Ada Tak ada, ada kan? Sahih Umar bin al-Khattab Tak ada Tapi mana benda tu Benda tu ada di kalangan mereka Di dalam jiwa mereka adanya Tauhid Ubu Biah Mereka percaya, teryakin bahawa Allah lah yang mencipta Kalau orang kafir Masuk Islam, tapi selepas itu Meninggal dunia Apakah Allah terima atau tidak Atau sama dengan kategori Fir'aun Sebelah ada lagi okay. Kalau orang kafir masuk Islam Tapi selepas itu meninggal dunia dia masuk Islam, meninggal dunia Apakah Allah terima atau tidak Atau sama dengan kategori Isra'an Jawapan dia Allah terima Dia tak sama dengan Isra'an Masa dia dah masuk Islam okay, Dia masuk Islam okay. uh, Kita kata kita ni sini. Kalau dia masuk Islam Ikhlas sebenarnya sebenar okay, Dan benda ni adalah uh, Di sisi Allah SWT okay, Kita hanya hukum secara zahir Kalau orang tu masuk Islam kita nampak dia sebut asyhadu alla ilaha illallah Asyadu an la muhammad rasulullah Kita bakat bangun Semua keluarkan duit Bagi kat dia, dia Mati tu bagi dia kan? Apa jadi? Dia terpengaruh Kita tak tahu pula Dia ada harap tak, kan? Dia mati Itu apa jadi kepada dia? Kita kata Zahirnya dia Masuk syurga Adakah kita Sign untuk dia masuk syurga? Tak Kita kata Ikut apa ilmu yang ada pada kita Dia ni insyaAllah masuk syurga Tapi sebenarnya Siapa yang menentukan? Allah. Allah nanti yang tentukan Okey? Okey Hadis mengatakan siapa yang hafal 99 nama Allah dan memahami maksud maka masuk syurga. Apa maksud memahami maksud 99 nama Allah Azza wajalla iaitu memahami maksud nama-nama uh, itu uh, mengikut uh, apa yang difahami oleh Rasulullah sallallahu okay, alaihi wasallam. Dia kalau Ar-Rahman Ar Ar Ar artinya mempunyai rahmat. Tu so, kita tak fahamlah rahmat tu apa dia. Saya so, tengok rahmat tu apa dalam bahasa Arab, terjemahan dia apa dalam bahasa Melayu, itulah dia Allah yang mempunyai rahmat. Dan seterusnya. Apa maksud Allah turun ke langit dunia? Apakah di dunia ini Jawapan dia ya di dunia ini. Kerana Nabi SAW alaihi wasallam ceritakan pada kita dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al Imam Al-Bukhari dan lain-lain, yanzila rabbuna ila sama'id dunya. Tuhan kita turun ke langit dunia. Langit dunia ertinya langit yang paling dekat sekali dengan dunia. Okay. Turun ke situ dan bertanya uh, pada satu uh, pertiga malam terakhir dan akan berkata siapa minta ampun aku akan ampunkan siapa doa aku akan makbulkan siapa uh, minta aku akan berikan. Okay. Memang Allah turun di, di, di, di, di dalam dunia tapi bukan seperti kita turun. Itu kena jelas. Turun dengan cara yang sesuai dengan kehebatannya. Okay. Terima kasih. Okay. Apa komen ustaz? Ada orang mengatakan Allah itu something. Politic. Jangan nak jawab patutnya dia kanser dah aku tak apalah. Dah lepas selesalah. Kita macam ni ya. Wa itha maridtu fa huwa wa iza maridtu fa kalau saya yang sakit siapa yang bagi kesihatan Allah okey tapi sebelum si tu tentang uh, Nabi Allah Ibrahim alaihi Bila beliau menceritakan tentang Allah SWT wa taala apa dia cakap baginda cakap alaihi uh, salam a huwa alladhi okey uh, apa siapa ingat ayat ni ha alladhi khalaqani wa huwa ini Kemudian ada tak tamaniwa apa? Allah Dia ta'awuniwa, Yus Teng kan ada kan? Tak kita nak terputus lagi, pasalnya tak, tak ingat yang tu saya ingat yang banyak tu nya. Wahidah Mari tuhafu Isfin, dia lah yang memberi aku makan, dia lah yang memberi aku minum, dia lah yang mencipta aku. Tapi bila aku sakit, dia lah yang menyembuhkan. Kenapa Nabi Ibrahim tak cakap? Dan apabila dia menjadikan aku sakit? Dia menyakitkan aku Dia mendemamkan aku Dia lah juga yang menyihatkan aku Kenapa tak cakap macam tu? Kenapa? Itu okay, soalan dia Soalan dia ialah Allah okay, Allah di sisi orang asing Mestilah diagungkan. Kita nak cakap tentang Allah Kena ada adabnya okay? Dengan ayah kita pun tak boleh panggil lama Kan apatah lagi dengan Allah Azza wa Jal okay, So bila sebut tentang Allah Kita kena beradab Memanglah Allah yang memberi kita sakit betul tapi kita jangan sebut apa? Ha? Wa idza tak tak kena dengan adabnya. Wa idza marittu, kalau uh, aku lah yang sakit maka maka dia yang akan menyembuhkan. Okay, supaya tidak timbul kekeliruan kat situ. Sampah tak? So kena beradab dengan Allah Subhanahu Adakah al-Syairah termasuk dalam ahli sunnah wal jamaah? Eh ni macam soalan interview je ni. <laughs> Adakah Al-Asya'irah termasuk dalam Ahli Sunnah wal-Jamaah? Yes, yes, yes. Kalau kita perhatikan betul-betul Apa erti Ahli Sunnah? Apa erti Al-Jamaah? Okay? Kita nak tahu senangnya Kita nak tahu tengok definisi Ahli Sunnah ahli ialah orang yang betul-betul okay? Berpegang dengan sesuatu Ataupun orang yang berkelayakan ke apa ke Ahli klub Maksudnya dia layak masuk klub tu Yang tak ahli Buatlah macam mana pun tak boleh masuknya okay? Kecuali kalau ada orang bawa lah Okey So ahli sunnah, artinya ahli ahli kita faham maksud ahli sunnah ahli ialah orang yang uh, berkaitan rapat dengan sesuatu benda apa dia sunnah sunnahnya apa dia sunnah ialah apa yang disebut oleh Rasulullah yang diamalkan oleh Rasulullah okay um, yang diperakui oleh Rasulullah saw yang menjadi ikutan Itulah sunnah so, siapa yang ikut sunnah dia adalah ahli sunnah al jamaah al jamaah ialah kumpulan kita faham itu Masyarakat pun ada begitu tetapi Ibnu Mas'ud mengatakan al-jama'ah tu mawafaq al-haqqa wa in kunta wahdaka. Jama'ah ialah yang menempati kebenaran walaupun kamu keseorangan. Seorang-seorang pun jemaah. Okey, jemaah meneruh kebenaran. So kat sini masuk tak baca Menempati tak sungguh. Kefahaman mengatakan di sinilah bahawa kita kita mempercayai Berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala 20 sifat sama ada yang wajib, yang mustahil, yang bermudah semua tu, adakah itu mendapat sunnah? Ah, ha. jadi tak kan tak mendapat si sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada jamaahilah yang mendapat kebenaran, ha. mawafakal mawafakal hake. Adakah kebenaran itu pada 20 sifat? Contoh, sedangkan ada nama innalillahi tis an watsin. Nama Allah tak Allah, Allah tadi Allah Rasulullah sebutkan 99 bismillah. Tiba-tiba macam mana kita boleh nak Kita bagi diskaun jadi 20 kan okay. So saya rasa saya dah jawablah soalan tu Wallahu ta'ala alam Tak ada soalan lain lagi Wah ya? oh, ada lagi Ustaz Zalir patut dia yang Tak bukan maksud dia yang bagi Ketah kerja ni bukan sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya nak tanya Buka petah juga Okay Uh, saya nak merujuk kepada uh, pernyataan bahawa orang yang uh, ada masalah dalam asma was sifat ini uh, tidak dihukum kafir saya nak merujuk kepada dua nas yang pertama surah al araf ayat 180 wallahi bil asmail husna fad'u biha wa duru alladhina yanhaduna fi asma'ihi sayajiduna matanan yaqibun <Sessizadi> Dan yang kedua pernyataan Imam Abu Hanifah rahimahullah, bagaimana yang tertera dalam kitab al-Tahwiyah, kaidah Al Tahwiyah, ia ditanya oleh anak muridnya mengenai orang yang mengaku tak tahu di aras, tuh hal tu berada di aras, fahuwakafirun. Kemudian yang kedua soalannya dia tahu di aras, tapi tak tahu di mana aras tu berada, fahuwakafirun. Jadi di sini menafikan sifatul al-Ghuluqillah yang azza wa jalla fiscalani eh, macam mana kedudukan nampak daripada dua sudut ini dua uh, dalil ini menunjukkan bahawa problem dalam masalah asma usyfa ini merupakan satu perkara yang sangat besar dalam kita jadi Minta prof uh, doktor insya-Allah dia akan jaga pemakaikan doktor dalam kurungan <tuh> okey saya <tuh> ada beberapa Al-Fadil Ghazali bertanya Okey, um, soalan dia yang pertama tadi berkaitan dengan ayat-ayat yang menunjukkan uh, kufurnya dan orang yang ilhad. Okey, kan mereka akan masuk. Dia okay, masuk ke dalam apa? Sa'ir. Kan? Okey, itu bukan masih lagi dalam ayat-ayat yang kita sebutkan tadi sebagai uh, ayat-ayat al-wa'id, ayat-ayat amaran. Eh okay, ayat-ayat amaran Okay, kita faham kalau ikutkan di sisi ahli sunnah jamaah Di sisi ahli sunnah jamaah Al-Ghulabak okay, Kita faham bahawa dalam ayat Al-Wa'id Kita memang mengatakan Seperti mana yang Allah cakap Tetapi, boleh tak ayat yang umum itu okay, Diaplikasikan terus kepada orang yang khusus Tanpa sebarang proses yang tertentu ah, Itu boleh punya uh, permasalahan di sini okay. Kita dapatkan ulama kita Mereka apabila dapat satu ayat yang umum wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun siapa tak berukun dengan Allah padakan hukum Allah dia adalah orang yang kafir apa mereka buat tengok dia dia ni tak betul dia, siapa dia? kafir kafir kafir ada kan begitu tidak itu dia buat oleh khawarij tetapi ahli sunnah jamaah para sahabat tak buat begitu apa yang mereka buat ialah mereka akan pastikan dulu pastikan adanya apa yang disebutkan sebagai iqamatul hujjah penerangan terhadap isu terbabit isu tersebut, penerangan, diterangkan terlebih dahulu kalau diterangkan selepas niqamatul hujah, dia percaya benda tu, dan dia tetap mengatakan dia, ya, walaupun ayatnya jelas, walaupun hadisnya sahih, sahih sahih dan jelas, menunjukkan bahawa Allah SWT berada di atas arasy tetap saya mengatakan dia di semua tempat okay? kalau sampai ke tahap tu, barulah Mungkin boleh dia keluarkan hukum tersebut Tetapi kalau dia kata, tak tak, ayat tu bukan begitu Maksud dia, bukan tak tak Yang kita faham tu salah tu, ha, nampak tak Masih lagi ada dia kata, yang kita faham tu sendiri Dia kata salah, dia masih lagi bermincangkan benda tu Artinya itu adalah satu Adanya takwin Adanya takwin ataupun adanya kesilapan Dalam uh, huraian Kefahaman, kesilapan dalam Kefahaman tidak boleh menjadikan Seseorang itu kafir bagi saya nak bagi satu, -satu contoh hal lah. kita keluarkan sedikit perbincangan ini kepada apa yang berlaku di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan apa yang berlaku pada Nabi Allah Ibrahim Alaihissalam. Wahai Bapa Wahai Bapa Ibrahim, Rabb Biarini, Kepada Tuhanmu, Ya Allah tunjukkanlah padaku bagaimana engkau menghidupkan para orang yang nak mati. Apa soalan Allah? Allah awalan tu bukankah kamu dah beriman? Kenapa nak tanya lagi? Apa Nabi Allah cakap? Oh, Sudah, pasti aku beriman dia Tetapi lihat Untuk hatiku menjadi tenang Itu je okay. So boleh tak kita bertanya tentang benda-benda ni Bertanya tu boleh Tetapi uh, Apa dia? Kena tengok, kenapa dia bertanya Kalau bertanya, kerana nak mengengkar Mengengkar ni perkara tersebut, kafir Tetapi kalau bertanya, untuk nak uh, Mendapatkan kepastian betul-betul Ada orang kata macam ni, saya nak tanya betul-betul Macam mana benda ni Ya, okay. boleh ke tak boleh? Boleh. Dan dalam dengan itu kita ulang balik semula. Sesiapa yang kita nampak melakukan sesuatu amalan yang kufur, khususnya dalam masalah ni tadi dia mengatakan nama Allah ni uh, sifat-sifat Allah ter terhad pada sekian-sekian tujuh, -sekian ada kata tujuh, ada kata 13, ada kata 20 dan sebagainya. Dalam kes ni kita kena iqamatul hujah dulu. Yang seperti yang dilakukan oleh al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Dia berdebat dengan mereka berdebat berdebat berdebat cukup masyhur Berdebat Tulisan-tulisan uh, uh, ya Seperti al-Rudil Dan akhirnya Dia ada satu kesimpulan Kalau aku yang bercakap Aku yang mengatakan Apa yang kamu cakap tu Keluar daripada Islam aku ni Tetapi disebabkan kamu yang cakap Kamu tak keluar daripada Islam Kenapa? Kerana ada kesamaran Dia masih sama lagi Sekarang ni tolak azab kubur Kafir ke tak kafir? Tolak azab kubur kafir atau tafir? Tolak azab kubur kafir Kenapa? Kerana hadisnya Mutawatir Apa? Lafzi Tak tak? maknawi. Mutawatir secara erti Kan banyak uh, Lebih kurang 60 jalur dan sebagainya Menunjukkan adanya azab kubur Adanya azab kubur Tiba-tiba adalah orang kata Tak ada azab kubur Kita nak lah kata macam mana? Kita orang bincang dengan dia Bincang pun jadi bincang Kita dapatkan di kesilapan dia Ialah Dia mengatakan Tak sampai mutawatir pun Siapa kata? Nampak tak? Kita kata sampai mutawatir Dia kata tak sampai lagi okay? So dengan tu pun tak nak kafirkan dia Tak boleh nak kafirkan dia kerana dia tak yakin lagi dengan benda tu Ada kesilapan, kita kata dia berdosa besar ya? okay? dia, berdosa, dia berdosa besar betul Tapi nak sampai ke tahap mengkafirkannya Itu satu benda yang cukup memerlukan uh, Perawasan yang cukup teliti. Eh, okay. siapa so, siapa yang mengatakan azab kubur tak ada? Kalau dia kata kerana hadisnya hadis ahad, hadis ahad tak terima dalam akidah, kita tak kafirkan dia. Kita hanya mengatakan dia sesat. Sesat tu kafir tak? tak. Sesat tak sesat kafir okay. Kesesatan itu adalah kufur. Tetapi dia yang buat, dia tak jatuh kafir selagi mana dia tidak mengetahui ataupun mendapati kesesatan kesesatan itu adalah kufur mempercayainya kufur Kemudian ikut barulah dia kasir. Ya okay? saya so, takut uh, makin hural lah, kan tak hmm. fahamlah <laughs> kan. Cukuplah eh? itu apa soalan kedua tadi hilang dah. Soalan 2 3 boleh ulang balik. Ah Imam Abu Hanifah. Kenyataan Imam Abu Hanifah adalah sama dengan kenyataan umman lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika kafirun. Siapa tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah dia adalah orang kafir. Siapa yang betul dalam kes ni? Sahabat betul. Siapa yang salah? Khawarij salah. Sahabat kata apa? Kufrun dunakufrin, kufur yang tak sampai ke tahap kufur. Kufur kecil, ertinya dosa besar ke okay. tak sampai ke tahap kufur iaitu kufur besar iaitu yang mengeluarkan daripada, daripada ajaran Islam. Tetapi masih lagi kan bila uh, uh, Khawarij keluar kita perhatikan bila Khawarij keluar uh, Muawiyah dan Ali telah ber, uh, bersatu ataupun telah ber uh, apa dia berdamai Khawarij keluar. Khawarij buat apa? Khawarij bunuh sahabat dan sebagainya. Dia mengatakan macam-macamlah Ali kafir, Muawiyah kafir. Okey. Adakah dengan itu Ali terus ke dengan mereka tak? Ali hantar uh, Ibn Abbas radhiyallahu anhu untuk berbincang radhiyallahu anhumah untuk berbincang dengan mereka. Okay. kalau mereka cakap gini, cakap macam cakap macam apa uh, bila dah bincang tu kebanyakannya tarik diri masuk semula ke dalam kumpulan Ali. Ada kumpulan yang masih lagi berdegil. Okey. Lah Ali pun biarkan. Ali tak bunuh orang lagi. Lepas mereka membunuh Abdullah bin Uh, Al-Araz rasanya Seorang sahabat Nabi itu Barulah Ali minta Siapa? Minta apa? Minta pembunuh Kisas Kita nak buat kisas Bila mereka mengatakan Kami semua bunuh dia Barulah Ali perangi mereka Sampai mati okay, Sampai sampai boleh katakan Hapus mereka Tu pun Ahli r.a. tidak mengatakan mereka Kafir Kenapa tak? Okay, kerana Dasarnya ialah Dia buat benda tu. Atas dasar salah faham so, Jadi kita kita kafirkan orang Atas dasar salah faham Adik Iqamatul Hujjah dah jelas Barulah kita boleh uh, mengkafirkan dia okay, So itulah kenyataan Imam Abu Hanifah Kenyataan yang umum Siapa tak percaya Allah di langit Dia kafir Betul Siapa tak Siapa kata Allah di atas aras Tapi aras dia kat mana Tak tahulah pula kan okay. Pun kafir juga di sisi Imam Abu Hanifah Betul Kita pun beriman sama dengan itu Kerana Abu Hanifah adalah uh, Tokoh hebat orang asing okay. So kita uh, terima Cuma nak, ma, nak mengeluarkan hukum kafir Secara khusus tu, kena perhatikan dulu Kecara okay. umum Tak ada masalah, tapi nak khususkan Dia ni kafir kerana kita dah bincang dengan dia Ulama' telah bincang dengan dia Masih lagi, Dia dah percaya tapi dia Menolak, mengingkadi kekala kita sebut Keluar dia daripada Islam taala alam. Okay. Aa, dengan itu saya minta maaf Sebelumnya ada kata-kata yang tidak sepatutnya saya sebutkan Semoga kita dapat Uh, merealisasikan sifat-sifat Al-Gurabak, Ahli Sunnah Al-Gurabak orang asing Dan dapat kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan itu saya serahkan kembali kepada Mursi Majlis Allah